Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Café, a a hétmesterlővészét halljátok. Angyal Ennyi kőbarátommal és kolléganőmmel köszöntünk. Titeket én, Puzsér Robert vagyok, 0629 986 986 az SMS számunk. Azon írhattok nekünk, hogyha még nincsen elegetek Woody jelenből. A Woody allen foglalkozó adásoknak a sora az csak gyarapszik a maival, mert hogy újra Woody jelenről fogunk beszélni, én nyilvánvalóan nem is tehetek más, hiszen itt van velem a stúdióban a... Közép-Kelet-Európai régió legnagyobb Woody rajongója, vagy nyilván az egyik legnagyobb Woody rajongója, Köszi, Robi. Angyal lenikő személyében. É, igazából a, a, az évek hosszú során keresztül követtük végig ennek a, ennek a filmeszeninek a, a pályafutását. Nem lehet azt mondani rá, hogy rendező, vagy hogy színész, vagy hogy, vagy hogy író, vagy bármi ilyesmit, hanem így legegyszerűbb azt mondani rá, hogy egy filmes, aki ennek az esetében furcsa is lenne. Igazából az Orzonveleszhez lehet hasonlítani, hogy furcsa lenne külön választani. Amikor, hol, hol kezdődik a rendezés, hol végződik az írás. Ez az egész egy darab folyamat. Van egy, van egy koncepció, megálmodik egy, egy, egy sztorit, aztán természetesen nem fogja kiadni a kezéből akkor sem, amikor meg kell rendezni, és akkor sem, amikor el kell játszani, és valószínűleg csak azért nem ő az operatőr, mert nem lehet egyszer a kamerának mindkét oldalán. Ennek megfelelően a Woody Allen az valóban egy... egy Egyedülálló figura. Mm, Chaplin az, akit még ide, ide lehetne hozni. Talán talán más nem is nagyon jut eszembe olyan, aki, aki minden szerepet elvállal, ami, ami lehetséges a, a filmjeiben. És ennyire egy teljesen önálló világot jelentene, egy önálló, önálló univerzumot jelentene a filmgyártás világán belül. Mm, aki kedveli avud jelent, az az úgy gondolom, hogy nagyon kedveli, aki viszont nem, és ilyeneket is ismerek szép számmal, azokkal viszont nem nagyon lehet megszerettetni. Tehát a, azt gondolom, hogy a Woody Jelen sokkal népszerűbb is lehetne, hogyha, bizonyos, hogyha sokakban nem, nem gerjesztene direkt ellenérzést, ez is általános. Én nagyon kíváncsi vagyok a kedves hallgatóknak a véleményére a Woody kapcsolatban. Az az igazság, hogy ő egy zsánert talált ki, és azt gyártja, és bizony az egy jogos észrevétel, vagy, vagy aggály lehet vele kapcsolatban, hogy túl feszíti már a hurtát tehát, hogy túl pörgeti ezt a dolgot, tehát túl sok bört akar lehúzni ugyanarról a... Miről húzzák le a bört? Nem lehet egy rókáról száz bört lehúzni, de húdi ellen szerint igen, sőt, akármennyit le lehet húzni, és és... Mi azért a mai adást, amikor összeállítottuk, akkor megpróbáltunk azokra a Woody Allen filmekre koncentrálni, amikről eddig még nem volt szó, továbbá olyanokra, amiket érdemes volt elkészíteni. Ilyen például a Jádeskorpió átka című film, ami egy nagyon-nagyon bájos vígjáték, és bár olyan vígjátékről beszélünk, ami egy romantikus komédia, mégsem a klasszikus amerikai romkom dramaturgiájára épül. Tehát nem, nem mondhatjuk el azt, hogy, hogy annak a a, az állandó elemei és kötelező elemei, amelyek például a film háromnegyedén él lévő mélypont, az azt követő szerelmes ostrom, majd a végén a kötelező happy end, illetve annak minden, minden megfelelő eleme, mert gyakorlatilag ez egy darab séma, amit a, még a Pretty woman gyártottak és a Pretty woman a sikerén felbuzdulva gondolták azt, hogy hát gyártsunk még ilyet, hát ha ez ennyire működik, hát most valamit véletlenül eltaláltunk, akkor e erről, erről aztán, izé, tényleg, ebből aztán tényleg ki kéne venni az zsetont, és, és hát ez így zajlik. De a Woody ellen az nyilvánvalóan nem egy ilyet fog készíteni, és ez nem is ilyen, hanem, hanem egy, egy nagyon szellemes sztorinak, egy nagyon vicces történetnek, a nagyon bájos, kedves előadása, ami, ami, ami teljes, egy teljesen atipikus romantikus komédia. Maga őrítette ki az irodámat? Megpróbálna úgy bejönni, ahogy emberhez illik? Maga vitte el az aktáimat? Na, emberként nehéz, jöjjön be orángutánként, az is elég volna. Vigye vissza, de azonnal igyekezzen! Úgy hogy a szintet. Vigye az aktáimat, nem mondjam többször, vigye őket vissza az irodámba, de tüskés. Van bőven ideje rá, hogy visszahordja. Félserád, ha férfi volna, most kiverném a fogait. Ha a férfi volnék, az asztal alatt lapulna. Így viselkedik, ha utasítom magát? Még hogy utasít? Maga? Minek néz? Egy szőkített, nagy dudáju esztelen gépírónőnek, akinek a fenekét csipkedi. Csípkedem? Még áttölelni is alig tudnám. Nekem nem parancsol. Közvetlenül Mr. megrúder utasított, hogy szervezzek át mindent. Nézze, én itt dolgozom már 10 éve, maga csak hat hónapja. Idegen hagyja az igyekezet, hogy felforgassa. Fogja az aktáimat és vigye vissza őket, de rögtön. Hogy mi lesz? Hogy, hogy mi lesz? Van bőr a képén, azt kérdezni én tőlem, hogy, hogy mi lesz? Visszakérdez? Azt kérdi... Van képe ilyet kérdezni tőlem? Ha nem száll le a bütykömről, olyat teszek, hogy csak a lehet. Már a akkor is gyűlöltem magát, Fitzgerald, amikor először betette ide Meg a lábát. Maga minden nő százasíku felett. Nagyon jó emberismerő vagyok. Gyűlölöm magát és azt a, -a kis német kancellát, az a kis bajuszkával. De nem ilyen sorrendben. Vigyázzon, nehogy az ajtó felökleje és összetörje magát. Tele van írva a sztori ilyen nagyon vicces dumákkal C.W. Brix és Betty M. Fitzgerald beszélgetését hallhattátok, ugye őket a Woody ellen és a Helen Hunt játsza. Hát a Helen Hunt az valami tünemény innen. Hát, a csajba lesz ez még így se című film Óta gondolom, hogy nem egyedül vagyok szerelmes, és hát így ez, ez, a, ez a nő ez, ez engem teljesen levesz a lábamról. És hát ebben, ebben a, a sztoriban nem, nem is lehetett volna jobb pontot találni a Woody Allen számára, mint ezt a csajt. A film azt nagyon sok szempontból előtt a tipikus Woody Allen filmtől. Egyrészt a múltban játszódik valamikor a 40-es években. Ami szintén egy érdekes kérdés, hogy miért helyezte a 40-es évekbe ezt a történetet a Woody Allen. Hát, hogyha, hogyha ez a kérdés jogosan felmerül, akkor, akkor az nem lehet más, mint... Hát igaziból, én, én, bocsánat, Robi, csak hogy én igaziból pont ezen gondolkodtam, mert szerintem nagyon sok minden nem, nem is utal arra igaziból, hogy a 40-es években játszódik, azon kívül, hogy az elején iszonyatos nagy számmal kírják hogy 1940, és körülbelül van két utalás a világháborúra, a, és ezen kívül Egyébként szerintem nem sok minden utal arra, hogy, hogy, hogy ez az 1940-es években játszódik. De, de tudjuk jól, hogy a, a, a dörzsölt e, e, nyomozónak ez a karaktere, ez a Humphrey Bogárti karaktere, ez visszavezet e, a, ebbe az amerikai félmúltba. Tehát ezt tudjuk, Tehát, hogy így létezik ez a puha kalapos, balonkabátos karakter, és itt a Woody-en valami ilyesmi zsánert próbál hozni. Hát igen, ezt, ezt próbálják, és ugye ott van az ellenpont is, hogy megy a modernitás, mert ugye az ellenlábasai, vagy akik a konkurenciái, akiket a Helen Hunt behoz, hogy, hogy sokkal, sokkal jobb nyomozók lesznek. Ők, ők inkább már ezt a, az a figurát mutatják. Tehát ö, szerintem még sokkal konzervatívabb és sokkal egy ilyen régi módi fazont próbálnak mutatni a Woody ellen. Igen, igen. A Woody ellen a az az a félig meddig ilyen korrupt figura, aki az utcán mindenféle zsebesektől gyűjti be a füleseket, szemben eze, ezekkel a nyomozókkal, akik már a modern világnak a hírnökei, akik már a legmodernebb módszerekkel, új lenyomatvizsgálattal is egyebekkel operálnak. És ráadásul a Helen Hunt is ugyanezt képviselés, egyébként az nagyon érdekes, hogy azért sem é éreztem azt, hogy ez az 1940-es években zajlódik, mert a napjainkban is mondjuk egy munkahelyen, például én is dolgozom, ott is állandóan ugye Javítsuk meg a folyamatokat, és végül is, itt is arra Racionalizáljuk a folyamatokat. a folyamatot. értemszerűen azt jelenti, hogy hány embert lehet elbocsátani. Hát, de... Nem is biztos, hogy a, arra gondolnak csak, jó. hogy egyáltalán hogy, hogy jobb legyen, minden, hogy hatékonyabb, gyorsabbak legyünk, tudjuk Hát a hatékonyabb az azt jelenti, hogy el tudnál te vajon végezni még ennyi munkát, vagy pedig csak 30%-kal növeljük a terhelést. Jó, de egyébként meg jogos tehát hogy miért, miért kell mindent papír, papíron mondjuk euh, adminisztrálni, amikor vannak más módszerek, amik sokkal jobbak, sokkal jobban visszakel. És ugyanezt próbálja meg a Helen Hunt is, hogy ott van a Woodell-nek, a, Woody a ugye az egész nagy raktárnyi aktája, és egyszerűen nem lehet benne semmit visszatalálni igaziból. Tehát tök felesleges, igen, tehát igen. tök jogos, hogy elviszik. Igen és aztán ő sem, pedig megvan a lehetősége, és eszébe se jut, hogy visszavigye őket. Igen, CW egy konzervatív, egyébként öreg, tehát kettő között van egy erős 30 év különbség. A változások ellen, Igen. abszolút a, a, ugye a konkurenciánál, és ugye tök jó dolgokat kitalálnak, új nyomat, nem tudom gyúfásdobozon, semmi, minden ellenében megy. Hát minden abszolút ellenébe. abszolút is nem, is hisz, nem is hisz ebben. A, a történet az mégis egy, szóval, hogy egyszerre egy bűnügyi komédia, és egyszer egy romantikus Komédia, miközben egy ilyen, hát egy ilyen misztikus mese, ami, ami, amiből szerintem egy bravúros forgatókönyv vált össze. Tehát És azt egyébként... lehet mondani, hogy a Woody ellen a nem is nagyon írt, nem is nagyon írt ilyen sztorikat. Woody a Woody ellennek a sokoldalú tehetségét mutatja, hogy, hogy, hogy, hogy ilyet is milyen, hogy, hogy ilyen szituációkra épülő, vicces szituációkra épülő komédiát is milyen, milyen jót tud írni, ami nem kifejezetten. Igen, de ezért a... mert volt ennek egy előzménye az Elis című, Aha. Filmje, ahol szintén csak ott ugye a Maya Ferró főszereplésével problémái vannak a csajnak, és akkor a kínai negyedbe megy, ahol hipnotizálják, és aztán furcsa szereket kap, és ott mit tudom, láthatatlanná válik, és akkor ott is ilyen visz, viszonylag vicces helyzetkomikumok lépnek fel. Tehát azért volt ennek már előzménye. A lényeg, hogy, hogy C.W. és Betty M. Fitzgerald, ők nagyon kemény riválisok, és nagyon-nagyon utálják egymást, és nagyon-nagyon keményen fúrják egymást, próbálják kifúrni egymást, Chris Meg a főnöknek a kegyeiből, de hát a CW nem áll jól, hiszen Betty Ann az a mcgruder a szeretője. És, és hát ebben a, ebben a helyzetben a CW-nak egyre inkább kifelé áll a szekér úgyja a cégtől. Nem is, érzi, nem is érzi magát biztonságban, és hát elsősorban ezért csarkodik ezzel a kolléganő ellen. Mit műveli? Ki, én? Két Én? De ez rágalom, ezt kikérem magamnak. csak az irataim közt turkált. Én? Na ne, tudja, hogy csak egy gyanakvó üldözési mániában szenvedő mond ilyet. Én, én erősen kétlem, hogy akár a demokraták, vagy a filadelfiaiak erre következtetnének. Maga alattomos kis görény. Látja, ez a hasonlat nem illik rám. Vagyis Tudom, ideges. Hogy... Az irodámban. Én, én nem szimatoltam. A Cooper Smith ügynökség jelentését keresi. Hé, pont maga miatt hátráltatnak engem. Sssssss! Így van, túl nagy lett a nyüzsgés, folyton egymásba botlott. Azok ketten többet derítettek ki pár órán belül, mint maga két nap alatt. Éj, csak nem sírt, mert a szem ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. ne terelj el a témát. Rajta kaptam, hogy az irodámban turkáltam. Nem turkáltam, csak keresgéltem. Egy kolléga nem keresgélhet? Nem. És hogy egy csónakban meglátom, hogy a dolgaim közmat. Fél, hogy találok a... valamit? Félét se találná, ha leoltanám a világ. Vigyázzon, szemmel tartomám. Bizony, tudom ki maga, tudom, miben sántikál. Meglátja. Tudja mit, butaság. Higgyünk le szépen. Én most ebédeltem. Maga meg hajlamos túlbecsülni a szívóságát. Még itt patkol el nekem vagy lebénul. Szép napot! Olyan gátlástalan szövege van a a CW-nak ebben a filmben, át, amikor előadja neki az egyik e, valami bíró, hogy személyesen láttam, a két szememmel láttam, hogy meg akarta <gül> semmisíteni a bizonyítékot, és az hogy és a személynek hisz nem, <gül> nem nekem, nem. <gül> az milyen duha. És talán van ilyen nagyon-nagyon-nagyon viccesen megírdumákkal. Azt írja a kedves ötletember, hogy aki Woody Allen-t szereti, rossz ember nem lehet. A Járdeskorpiót, vagy tízszer láttam. Hú. Hát az igen, az e, valaki itt a, a címedre pályázik, és a, a közép-kelet-európai régió legnagyobb Woody <gül> rajongója akar lenni. Hát a ja, Jádes Korpióval átveheti tőlem, mert azért nekem nem ez a kedvenc film. Nyilván nem, nem ez. Nem ezt láttam De ez kiszer. egy nagyon-nagyon bájos, nagyon-nagyon kedves, nagyon kedves film, és hogyha valaki a Woody elent szereti, akkor egész biztos, hogy tetszeni fog. És én azt gondolom, hogy a, a, amit imádok benne, azok tényleg ezek a szópárbajok a Miss Fitzgerald és Szidevű között ö, zseniálisan me vannak megírva, és aztán a végén, ahogy egymásra hangolódnak, egymás kisegítve, nagyon gyönyörű jelzők, ha illetik egymás. Nagyon kedves. Azt írja a kedves SMS író. Chaplin egyszer benevezett egy Chaplin hasonmás versenyre, és harmadik lett. Woody ellen nekem a fogdapénzt és fussban is nagyon bejött írja. Már mint Virgil. Én, én, én nem tudtam, hogy ezt a Woody ellen mondta a, a Chaplin hasonmás versenyes dumát. Én én, én, én én azt a... Én azt a, a, a Fúj, én ezt egy má nagyon, nagyon másik filmben láttam, hogy uh, hallottam azt a sztorit. Azt írja a kedves hallgató, az egyetlen bajom az életemmel, hogy nem valaki más vagyok. Ez, ez Woody Allen arszpoétikája. Egyébként érdemes a Woody allen -nek a novelláit is olvasni, mert nagyon-nagyon vicces történeteket tud írni. Hogyha uh, láttok Woody Allen novellás kötetet valamelyik boltban vagy könyvtárban, azt azonnal emeljétek le, mert uh, nagyon, nagyon hát meg vicces Hát nagyon, népsz nagyon népszerűek a rövid mondásai Woody allen ugye azért teljesen szerintem abszolút ismertek, de nem mindegyik erős. Jó, de a novellái azok nagyon viccesek, hát van, van, van konkrét olyan története, amiben Dracula gróf valami szűzát akar megszentségteleníteni, de kiderül, hogy nem éjszaka van, nem csak napfogyatkozás, és gyorsan bevújik valami szekrénybe, és onnan aztán nem mer kiönni, és fél napon keresztül ott koksa. <laughs> Rengeteg vicces, tehát zseniál, zseniálisztoriai vannak, és azoknak csak egy részét filmesítette, meg van egy, egy jó része, amit megírt, igazából kifogyhatatlan ezekből, ezekből a sztorikból, és hát mindig nagyon nagy öröm a, a Woody elent, a Kernándrásnak a hangjával hallani, és itt most ezekben a filmekben, ahol a, amik most várnak rátok itt mindenhol a Kernándrásban. Hát igazából szerintem nem is nagyon volt olyan szinkronizált film, amit nem a Kernándrás volt, De sajnos volt, volt. Számos filmjét újra szinkronizálták, a nélkül, többi, és hát azok lehangolóak. Egyszerűen. Egyébként érdemes szerintem feliratosan nézni. Tehát, hogy az eredeti jó, hogy nagyon erős a szinkron, de azért érdemes őt úgy megismerni, a, tehát, hogy a saját maga hangjával és saját maga um, Gyesztusaival, tehát hogy ja, ezt, ja, ja, ja. Közben eszembe jutott, eszembe jutott, hogy a Lucky Numbers levinben hangzott el a Cseplines Duma. Az a, az olvilági játékok címen futott. Szóval visszatérve a jad átkához, történik egy, egy nagyon érdekes és vicces fordulat, amikor is Betty cw t egy Voltán Polgár nevű, nevű szélhámos hipnotizőr, meghipnotizálja és, és kvázi egymásba bolondítja őket. Ha bizonyos kulcsszavak elhangzanak, akkor ők, ők szerelmesek legyenek egymásba, és önkéntelenül mindent meg kell, hogy tegyenek, amit a hipnotizőr mond nekik, és ennek megfelelően hát így ők, ők lesznek azok, akik, akik a bűnútjára lépnek. Hát először is CW, aki érdekes módon, hát ez is egy, egy forgatókönyvírói bravúr, saját maga ellen, saját magát nyomozza. Tehát így, így de úgy, igazából hogy nem jó és jó, a és, és jó az, aki elkövette a bűncselekményt. Igazából ez az egész film egy vulgárfrajdizmus. Azt lehet mondani, hogy egész Wood jelen egy vulgárfrajdizmus. De ebben a filmben... A, a leg, hogy mondom, a legalantasabb célokra használja ezt a dolgot, és persze röhees, meg hihetetlen, hogy ilyesmire lenne képes a hipnózis, de, de egy vigjátékban szerintem abszolút elcsúszik. Hát meg a hipnozisban mindig benne van az, hogy. A, tehát, hogy szerintem az a része hiteles volt, hogy a, azt mondja, hogy és mikor kiesz a hipnózisból, nem emlékszel semmi, ezt, ezt szokták. Vagy legalábbis, ahogy így én meg sose voltam hipnozison, tehát nem ja. tudom, de hogy ezt így szokták mondani. Vagy de úgy szerinted, száz, szerinted száz ember közül hánynál működik így a hipnózis? Nem tudom, egynél én nem kár, tudom. Bél, maximum egynél, e, a, és ehhez kell a jádeskorpió, mert a jádeskorpió az egy, és be kell hozni ezt a misztikus szállat, és a Woody is tudta ezt, hogy azért a Do Dr. Freudbobban ennyi nincsen benne. Tehát azért kell hozzá valami csodás, mesés, elem, aminek a hatására hihető lesz ez a dolog, és, és hipnózisban, hát ez a Voltán Polgár nevű szélhámos hipnózisban C.W. Brixel kirámoltat számos olyan, Magánpartment, amelyeket maga ugyanaz a cég biztosított, Igen. és a biztonsági rendszereket az a cég szereltette be, akiknek dolgo, akiknél dolgozott. Van, van olyan, ahol ő telepítette magát az egész biztosítási ezért, ezért aztán könnyű szerrel ki tudja iktatni, és majd pedig elkezd nyomozni a tettes után, csak hát éppen saját maga után nyomoz. De a külsősök közben, a külső, külsős nyomozók, akiket a BETIEN fogadott fel, azok is azok szidábbjú is után nyomoznak, és csak úgy mellesleg, a, a hipnózishoz szükséges kamú előadás nyomán mert nem kamú előadás hát igen, egy, egy, melé, egy melékes körülményként ö, újra meg újra szerelembe esnek amikor éppen a hipnózisban a melót végzik és akkor ezek a vicces szituációk azok mindig ebből fakadnak a filmben Fogja az égszereket az utolsó szálig Ügye rá, hogy mind meg legyen, Csavarja az egészet csomagoló papírba Hogy senki ne tudja megmondani, mit rejt Menjen a főpályaudvarra Béreljen megőrzőt és zárja el oda Menjen haza, vigye magával a kulcsot És tegye a levélszekrénybe De hagyja nyitva a levélszekrényt Azután mély pihentető álomba szenderedik És nem fog emlékezni semmire Megértette? Miss Fitzgerald? Eh Említettem-e már önnek, hogy maga a legszebb teremtés, akit ismerek? Úgy sem ússza meg. Nem, komolyan mondom. Épp ezért szerettem bele magába, a gyönyörű szemem miatt. Hihetetlen, maga le akar venni a lábamról. Azért fogtam vissza magam, mert a szíve mélyen féltem, hogy fájdalmat okoz, és nem akartam még egyszer így járni. Szída, tisztázunk valamit egyszer s mindenkorra. Akkor sem fanyolódnék magára, ha az egyetlen férfi volna a világon. Sőt, visszataszít, ha azt hiszi, hogy bedőlök egy ilyen átlátszó trükknek. Ennyire keveset néz ki belőlem. Köszönöm, hogy benézett. Most egy kis elfoglalt vagyok, de holnap este együtt vacsorázhatnánk. Ismerek egy gyártyafény és éttermet, a szemében nézve elmondhatnám, hogy mennyire oda vagyok magáért. Ha nem tudnám, milyen egy lelki ismeretlen kis mitugrász, azt hinném, agyrákja van. Em, imádnivaló nézni azt, ahogyan ez a két ember acsarkodik egymásra, miközben valahol a lelkük mélyén pontosan tudják, hogy kiválasztották egymást maguknak, vagy magukat egymás számára, csak ennek még egyelőre az előjáték az ajlik. Tehát itt hipno a hipnózistól teljesen függetlenül ennek a két embernek dolga van egymással, ez teljesen egyértelmű. Igen, végül is ezért, ezért egy ilyen kellemes könnyed, mert hogy minden arra felé vezet, hogy a végén ez a két ember egymásra találjon, és a tűzi játékok a csókolózás közben igen igen, <gül> igen, igen, igen. Tehát, hogy igen, ez nagyon igen. kedves. Kedve, ke kedvesen banális az egész az igen. egész történet. És, és szerintem szerintem a a, a Woody allen egy egy nagyon sajátos próbálkozás, és érdekes, ahogy a Woody ellen saját magát a különböző műfajokba tudja mégis integrálni, valahogyan. Igen, de azért itt is megvannak mindig, tehát ugyanazokkal az elemekkel itt is operál, mert például ugye amikor... Egyrészt ugye ugyanaz a zene megy mindig, amikor ugye hipnózisban vannak, és például pont ennek, amit bejátszottunk, ennek a, a jelenetnek, amikor becsomagolja a újságpapírral, és viszi a nem tudom megérzőbe akkor ez nagyon vicces, mert úgy megy az utcán, hogy így fölemeli, és így kvázi mint egy zászlót lobogtatja, hogy ő most viszi érték értékmegőrzőbe az ellopott kincseket. Aha. Hát, ha tízes es el kéne helyezni ezt a filmet, akkor én egy... Hatost vagy hat és felest azért mindenképpen adnék erről a filmre, mert hogy egy jó filmről beszélünk, tehogy hozzá. Egy hatost megérdemel, szerintem is. Te olyan romantikus ember vagy. Mit szívott, mielőtt felébredtem? Remélem, tudod, hogy ilyen szenvedélyes vonzódást még soha nem éreztem egy férfi iránt sem. <gül> Isten mencs, hogy így legyen, mert azt hinném, hogy csak trükk. Ezt a számot játszották, amikor először beültünk Rocky bárjába. Emlékszik, mit játszottak ott, akkor? Nem, mintha nem éreztem volna jól magam, csak pedig nem igen. Oly erős szenvedélyfűt irántad, hogy megijedek. Nem vetted észre, hogy csak véka alá akartam rejteni az ellenséges viselkedésemmel? Igen, ne izgassa magát, annál jobb. Amúgy se vettem komolyan, amiket mondott. Például egy legszívesebben eltiporna, mint egy férját, azt igazából arra értette, hogy túlzásokba esett. Nem vetted Tudom? észre, hogy csak magamat védtem? Miss Fitzgerald? Szólíts be, Betty. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de ez, ez, ez, hogy is mondjam, egyfajta cselszövés. Nem lenne helyi. Te fogsz elvenni, és ezt tudtam az első percben, ahogy megláttalak. Ha hozzám akar jönni, jobb, ha hívjuk a mentőket. Egy kis elektrosok kéne magának. Megcsókolnál? Én? Azt akarod, hogy dugjam a nyelven a arra vágyom, hogy egyszer a karjaiban tarts és megcsókolj, hogy mesébe illő van legyen részünk. Sem, ilyen szokott lenni, hanem. Tetipp, ez. Hogy mire, az az érzésem kár, hogy így utáltuk egymást. Már népett családunk lehetne. Oh. Nyugi, nyugi. Tudom, hogy néha ilyen hatással vagyok Lát, a működem. de itt érdeked Csak nyugodtan. Oh. <kül> Bár tudnám, milyen szappannal fürödtem Magait. Jó reggelt, szívecskén. Ne szívecskézzem, mit művel magait? Hogy érted, Éb ébren virasztottam melletted. Azon morfondíroztam, amiket mondtál, és lényegében mélyen megrendített belül. Mi? Hát, annyi időt elvesztegettünk, hogy, hogy vitáztunk az irodában, és én, én kezdem érezni, hogy legbelül a lelked mélyén valóban bolondultál értem. Bolondultam magáért? Mi van, fejrejtették? Na, hé, kislány ahhoz képest, ami a ideg szoktál lenni velem, az éjel alaposan begőzöltél. Ide figyeljen, ne kislányozzon, nem tűröm, hogy a szívecskémet se. Tis, nem é? vagyok olyan könnyen kapható kis péné, mint akiket a térdére ültet, miközben diktál nekik. Mit művelt! Beidesgette magát a karjaiba. Hey, miket beszél? Maga! Maga akart levetkőztetni az éjjel és megcsókolni. Mi baja, maga jött ide az este is, adul! Mi ez az agy. Szora az ékszer akinek a számlájára írható a Kensington és a Dilworth rablás, újborra volt. C.W. Briggs, a New Yorki North Coast kárfelügyeleti és biztosítótársaság egykori alkalmazottja a fő gyanúsítottja a legutóbbi áldozat Adrian Greenwood megkárosításának is Manhattanben. A rablás részleteiben ugyanolyan volt, mint a héten elkövetett két korábbi. A milliós értékű ékszerek mellett a tettes jelentős mennyiségű készpénzt is eltulajdonított. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldó szert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldót! Nem oldó, biboldó szert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldót! Nem oldó, bipoldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. DX-ku kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a lövésze a Rádió Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával. Angyal Enikővel kaptunk SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Kicsit, mintha az illat, illatszertár története elevenedne meg Budi ellenesen. Robi, matchpoint lesz, mert az ö, ottantól Budi ellen paradigmaváltás filozófiailag is. Nyelvileg nem, nem, nem tudom igazán értelmezni, de... Szerintem a Matchpoint az halálgyenge. Hát a Matchpoint az egy új, egy régi filmjének, a Bűnök és Vétkeknek? Bűnök talán. és Vétkeknek, igen. És a Bűnök és Vétkek az, az egy geniális film volt, arról már volt is szó a sorjánkban. Szerintem a Matchpoint az Szóval A Matchpointra semmi szükség nem volt. Tehát, hogy arra aztán mi szükség volt, hogy a ugyanazt a storyt még egyszer gyengébben előadja. Hát talán ott az angliai környezet volt fontos neki, meg, meg az, hogy, hogy megpróbált egy kicsit átültetni azt a régi sztorit, de szerintem nem sikerült olyan jól. Tehát, nem még viszont mielőtt ö, átérnénk a következő filmre, még csak a Jádes Korpióhoz azt szeretném mondani, hogy én azért adtam végül is hatost, mert a vége, az szerintem nem sikerült túl erősre. egy kicsit össze lett csapa. Persze. Pont talán azért, hogy ez a romantikus vígjáték ez pozitív véggel záródjon, de igaziból az, az hogy ö, teljesen, tehát amikor éppen azt tervezi, hogy elmegy a, a szeretőjével Párizsba, aki éppen elválik a feleségétől, és akkor hirtelen egy párfordulással a Madagaszkár hívó hívószóra végül is údjelen karjaiba esik, tehát hogy ez szerintem nincs megalapozva az egész filmben. Um hogy igazából túl direkt módon akart, ö, akarta a meglepetés faktort működésbe hozni a Woody ellen ezzel a gesztusával, és a történetben nem volt olyan koherensen beágyazva ez, mint amennyire nekünk a végén kellemes, vagy meglepő, vagy egy ilyen vicces fordulatként hát. szolgált. Könnyet feloldás, ez biztos. Igen, ki, é, tehát itt, itt mindig, kettős, mindig kettős szempontrendszert kell érvényesíteni. Egyrészt a hatásra is figyelni kell, másrészt pedig a történet belső kohéziójára is figyelni kell, és az egyik nem eshet áldozata a másiknak. Igen, és általában egyébként neki ez sikerül is. Itt szerintem nem sikerült annyira megtartani ezt az egyensúlyt. Beszélgessünk a Csak az a szex című filmről, ami szerintem egy kiváló film. A, a késői Woody allen az egyik remek darabja a Krisztina ricci vel meg a Jason Bixel a főszerepekben. Fő két ilyen tini stárral, a Jason biggs az biztos az amerikai pitéből ismerhetitek. Az, az amerikai pite, az, az, az, az, az, az amerikai pite az, azt jelenti, mert én azt a filmet talán egyszer valamikor láttam, de nem akarom elhinni továbbra se, hogy azt tényleg azt jelenti, hogy beleverik a pitébe és azt megetetik valami nővel, és az az amerikai, tehát ez az amerikai pite, ez a franchise, ez, és ez, ez vált így ilyen, ilyen fogalom már hogy az amerikai pite, és hát ez, ez hát. Eh, honnan ránk ki a Woody ellen ezt a szerencsétlen gyereket, hogy, hogy eljátszassa vele ő saját rége, régebbi magát a saját egykori zsánerét. És saját maga számára meg legy legyártotta a Woody ellen egy teljesen új zsánert, és ezt a David Dobelt. Ez nem és, teljesen, új de teljesen új szerintem. Teljesen de új miben szerintem, teljesen új Robi. Hát abban, hogy Agresszív, nem ez az önelemző, nem ez a, nem ez a, ez a, ez a, a saját tudatalattiában téveigő, szerencsétlen, önbizalomhiányos hülye ami a úgy jelen mindig világ életében játszott. Ez a, ez a, a de ön, szerintem... önmagán, önmagán, meg a világon, meg Isten létén, vagy nem létén tépelődő szexuális problémákkal küzdő figura, hanem a tökös, kemé... ez, a, ez az igazán ez a kemény tökű zsidó, de nem, a, de nem az az amerikai típusú zsidó, hanem az az izraeli típusú zsidó, az a G.I. Joe katona, aki fogja magát és megvédelmezi a saját magát, az ő hit sorsosait, meg, meg neki megy a palesztinoknak, a, a, amivel Teljesen, Tehát... teljesen paranoida. Azért megvannak azok a jellemzők, amik egyébként az ő, ő fő vonulatta. Paranói... Ő is, is holokaus sérült, csak egy teljesen másfajta választal a holokaus sérültségére, mint a ellennek az összes eddigi zsánere. Tehát az, a ellen összes eddigi zsánere, az vagy menekült ez elől, vagy, vagy iróniába menekült, vagy effektíve felvette a nyúlcipőt, vagy, ö, ö, vagy pedig ö, intellektuális harcot folytatott ez ellen, szerepekbe menekült, ö, neurózisba is... menekült, pszichiáterhez menekült, a dobel nem menekül, a az frontálisan megy. Ő nem menekül, de amúgy ő is menekült, tehát ugye most egy 60 nem tudom hány éves embert játszik a filmben. És azért látszik, hogy korába ugyanaz szerintem nekem az, az érzésem, hogy ugyanazokkal küzdött meg, tehát azért is tudnak így jóban lenni, mert hogy ugyanazzal küzdtek meg, csak ő már más válaszokat talál rá, tehát hogy ő is volt ugye pszichiátria kezelt, ő is. Uh, de volt, ő nem hogy olyan, nem olyan kezelt volt, mint általában. Tehát, a, azért, a, tehát, várj, kétféle pszichiátriai kezelt van. Az egyik az, akinek problémái vannak és elmegy az orvoshoz, a másik, akivel az az orvosoknak problémái vannak, és elviszik, és elviszik, elviszik be aztán elektrosokkolják az agyát. Meg átvág, átvágják a cselekvési felelős példá, központ. Például abban a amikor ugye elfoglalják a parkoló helyét, először ő is elhajt, és csak utána megy vissza, hogy mégis. Ne, hogy A jokokból hajt el. Hogy lehetséges, hogy lehetséges, hogy megpróbál menekülni, de nem illik a lelki alkatához, úgyhogy visszakanyarodik. Hát ne, nem, ez nem menekülni a... próbál szerintem, csak először ő is az, az a régi reakcióit követi, hogy akkor ő most továbbá jó, ez történt, és aztán rájön, hogy micsoda, de hogy is. Nem. Máshogy fogok most reagálni. Soha még a Woody jelen ilyen erős, ilyen kontúros, ilyen, eh, ilyen nagyon friss, ...elemekből építkező karaktert nem gyártott még saját maga számára. Ne. Ahogy telt múlt az idő, Dobellel egyre jobb kavarok lettünk. A tanítás után a parkba mentünk lófrálni, és hát ő persze rendszerint valami elméletet boncolgatott nekem. El. Azt hiszed a kvantumfizika titok nyitja? Ezt hogy érted? Mégis, mégis milyen megoldást jelent az én számomra, hogy a tér és az idő az egy és ugyanaz a dolog? Mondjuk, ha megkérdezem az időt, azt feleled hat kilométer? Mi a frász jelent ez? Tudod fog, ha egy pasas kiáll a színpadra akárhol és elokádja magát. Mindig találsz valakit, aki azt mondja erre, hogy művészet. Te szoktál maszturbálni? Tessék. Úgy értem, az adott nem életedet figyelembe véve. Csak gondoltam, hátha. A... Jó ezt, ne úgy ész, hogy az baj. Ja. és ne reszkes a... annyira. Én nem, nem, nem, nem tudom, hát hébe-hóba, hébe-hóba megesik. Mi az, hogy hébe-hóba? Csak húsvétkor és új évkor? Nem okoz akkora örömet. Ne? Miért rosszul csinálod, elfárad a kezed? Nem, nem, nem, Vagy nem, a nem tudom, de szerintem ez, ez, ez elég gyenge utázata az igazi Igen. Mert Én jobban élvezem, mint az igazi. Igen. Például tegnap este is otthon voltam egyedül, és elképzeltem magam ő, hármasban. Úgy értem, ott voltam én, meg Marilyn Monroe, és még Sofia Loren is. És ez, ez, ez rendkívüli módon izgató volt. Tényleg, sőt, ha nem tévedek, ez volt az első, hogy ez a két hatalmas színésznő együtt szerepelt. Hát igen, ez, ez elég jól hangzik, de szerintem a, Amúgy felesenges. csak azért kérdeztem meg tőled, mert szerintem létfontosságú, hogy hátralévő életedben egyedül is meg tud állni a helyet. Érted már? Például mond van neked lőfegyvered? Pisztoly? Ha nálad a pisztoly jelenti a fegyvert, akkor az? Nincs. Minek az? Hát minek kellene. Hát önvédelemből, Dunás. Önvédelem? Mégis ki ellen? Hát kifegyeget? Hát azok, akik az életedre akarnak az törni. Az életemre? Ne azt kérdezd, hogy mivel érdemelted ezt ki. Inkább fogj egy-egy rossz könyvet, vagy mit tudom én. Tudod? Megvan. Gyere velem New Jersey-be. És aztán David Dobel vásárol jerry egy valagnyi túlélésihez szükséges eszközt, olyan elemlámpát, ami úszik a vízen, meg, meg, meg horgokat. Meg, teljesen értelmetlen, értelmetlen dolgokat, semmire nem. Talagad, iránytűt vesz, menhetem közepén, meg, meg mi, mit ve, já, hát egy hatalmas hát Sose puskát. lehet tudni, hogy mi történik. De, de nevetséges, hogy egy, egy, egy akkora puskát vesz, amivel... 500 méterről lehet le leteríteni egy jávorszarvast, tehát nem tudom, egy akkora puskát vesz, ami, tehát, aminek csak egy lövészárokban veszed használat, tehát nem egy normális önvédelmi kézirány elvásárol neki, hanem egy a puskát, amivel nem fér be a szobába, gyakorlatilag, ami teljesen alkalmatlan, arra, Rá, arra is, sül. hogy otthon tartsad, arra is, hogy megvéd vele magad. Tehát, Semmire, de, de Jerrynek nem is, tehát hogy ő úgyse használná soha, teljesen felesleges az egész. É, szóval a a Woody Allen végre legyártott saját maga számára egy karaktert, mert a Woody Allen mindig Woody allen játszotta eddig. Eddig mindig saját magát játszotta, és nem az volt a kérdés, hogy ő kicsoda, mert minden filmjében ő volt, hanem mindig valami más néven szerepelt, körülbelül ugyanaz a, az a, az a, az a karakter, és, és a különbség az volt a filmek között, hogy különböző stílusúak voltak maguk a filmek, és különböző helyzetekbe került bele ez a karakter, különböző hatások értékesű, ennek megfelelően különböző módon reagált ezekre. Na most a két, két különbségehez képest, az az e egyik az az agyament Harry, ahol tulajdonképpen ugyanezt a karaktert vitt el a vég vég végletekig, tehát vi vitt el a szélsőségbe, De... és, a és, és ez viszont, ami a David Dobell, ezért... akit csak az a szexben legyártott, ez az antitézise, Renk rendkívül sok tekintetben De... annak a Woody jelennek, akit eddig ismerhet. De pont ezért mondtam azt, hogy ez egy ilyen fejlődés, tehát hogy ahova ő eljutott, tehát fiatalkori sok agyalás után, egy 60 éves korára eljutott valahova, és azokat próbálja ugye integrálni az egész, egész szerepbe tulajdonképpen. A történet az mégsem David Doberről szól, bár egy nagyon-nagyon kedves és nagyon-nagyon üdes színfoltja a filmnek, hanem Amanda és Jerry szerelméről, Krisztina Ricci és Jason Biggs ezekben a szerepekben. Mi nem véletlen, hiszen hát mégiscsak saját magát akart újra látni. Igen, igen. És ami, amit egyrészt ö, ö, megtapasztalhatunk, az az, hogy a Woody ellen mennyire képtelen arra, hogy más generációkat más ö, problémákkal, más helyzetekben, más kulturális közegekben ábrázoljon, mint saját magát. Tehát, hogy ezek a fiatalok hát most valah ide, ide, ide, ide importálódtak a 60-as, meg a 70-es évekből, amikor a Wood Jelen volt fiatal, és ugyanolyan jazzlemezeket gyűjtenek meg, nem? ami a mai fiatalokra abszolút nem jellem. ezek nem ilyenek. Jó, még más az... dolgok foglalkoztatják őket mások a kapcsolódási pontjaik, de a, a Wood Jelen annyira nem, vagy nem ismeri őket, vagy nem akarja megismerni őket, nem akar tudomást venni róluk, nem hajlandó legyártani azt a kulturális köszeket, amiben a ma fiataljai ma ma problémáit átélik, hanem a Wood Jelen legyártja mai külső között mai díszletek között Ugyanazokat a helyzeteket, és azok barakja be a mai fiatalokat, amiben hát azok kiséljen ügyetlenül súltán mozognak. Tehát ez a srác is régi színházi plakátokat gyűjt. Hagyd ne képzeljem már el azt, hogy egy nagyvárosi gyerek, egy ilyen nem 25 éves gyerek régi színházi plakátokat gyűjtsön már. Hagyjuk már. Azért, mert mindenki úgy jelen. Tehát az egész világ úgy jelen. De azért szerintem próbál ő ellenpontozni, mert nézd meg a mandának anyukáját, aki oda hozzájuk, és nem tudom, le 20 éves fiatalabb szeretőjével nyomja a kókat az órába. Ott, ott, ott igen. Tehát azért valamit belehoz, meg. meg da, azért... da hős, a, de a is az hozzá sem nyúl, mert hogy ugye tudjuk jól, hogy maga Elvisinger sem nyúlt már annak idejhoz, csak szétprüszkölte. Ennek megfelelően most az Elvis Singer szerepében feltűnő. Jerry, Jerry Folk sem hajlandó hozzányúlni ehhez. Értelemszerű. Szóval a, a sztori az Amanda és Jerry szerelméről szól. Hát Amanda egy kis céda. Amandának csak addig jó a szex, amíg az illető férfit le nem dominálja, el nem uralja, és abban a pillanatban, hogy megszerezte magának, abban a pillanatban tulajdonképpen olyan, mint egy fekete hát... kiszívja belünk az utolsó cseppi életet, és onnantól kezdve az már nem férfi a számára. Tehát az Jó, a férfi... De ez nem tudatos, tehát hogy teljesen szerintem... Nem járít. tudatos! Hát az le, legyen Amanda baja, hogy nem tudatos. Amanda lehetne egy kicsit tudatosabb. És ez a mentség amanda hogy ez én nem, nem mondta, tudatos. Hogy nem hogy mencség, nem mentségként mencsé, <gül> mondtam. <én csak> amanda... <gül> ezt megállapítottam, hogy egyszerűen ő ezt így, ahogy ugyanúgy nyomja magába a fogyasztó tablettákat, amitől... Mint a kólát. <gül> igen, igen, igen. igen. <gül> tehát, hogy... igen. Jó, Amanda egy kis szivola, egy kis energiaszivola, aki pontosan addig, ameddig... de nagyon szexi, és mindenki oda van Úgy Nagyon bejövős, mert olyan nagyon karcsú, és közben olyan nagyon nagy mellei vannak, és a, nagyon, nagyon ö, fesztelenül ö, van jelen, mint aki pontosan tudja, hogy mennyire szexi, miközben ilyeneket mond, hogy egy tehén vagyok. <gül> <gül> hát de azt is nyilván azért, hogy ugye megkapja a visszajelzést, hogy nem, Igen, nem ját, kérdé, drágám, te gyönyörű Ki, akar, ki akarja, zsarol, ki akarja zsarolni a megerősítést. És hát nem hajlandó hajland Érted el miért? Mert Jerry szerelmes belé, mert Jerry őt akarja és csak őt akarja és mindent tőle akar. A mondának viszont ez az egész csak addig izgalmas, ameddig, ameddig Jerry az ő számára kihívást jelentette. Az előző férfi valakivel addig, addig együtt élt, azzal is ez volt a helyzet. Abban, a pillanatban, nem... abban a pillanatban, hogy ő azt érzi, hogy ő Jerry-t el tudja uralni, le tudja dominálni, abban a pillanatban már az az érzése, hogy hát találok én ennél jobbat is, bármikor, akár melyik ujjamra. És valójában senki más nem keres. Mint nem? egy még nála is nagyobb pszichopatát, és ezt el is mondja a film, mert egész konkrétan elhangzik, hogy akit keres, az az, aki majd őt dominálja le, aki mellett majd ő érzi kutyául magát, vagy kutyába hogy magát. Igen, igen. igen ez és, még eddig nem És abba meg. vagy Na jó, de, de ez egy önsorsrontó stratégia, mert aki így él és így működteti az életét, az sosem lesz boldog, mert vagy hát... értéktelen lesz számára az a kapcsolat, amelyben van, mint Amanda számára kapcsolat a <gül> Jerry-vel, vagy pedig nem ő nem lesz értéktelen egy kapcsolatban, és, és nyomorult szenvedés lesz a számára egy kapcsolat, ácsingózás egy olyan férfi iránt, aki, aki igazán nem akarja őt, aki csak használja őt hasonló célokra, amire mondjuk ő használta korábban Jerry-t. Tehát, Jó, ha betopanna az életébe, az a szuperdominátor hím, az a kan, aki már őt is ledominálja, egy terminátor ember, akinek nincsenek érzései, csak hatalmas bránere van, amivel Amanda- szétbüntesse, és irdatlan egója, azzal a férfival se lehetne boldog Amanda, csak megismerni az, a, a, a, ennek, a, ennek a nyomorult létállapotnak a másik oldalát. Azért érme másik oldalát megtapasztalná, hogy milyen Jerinek lenni, megtapasztalná, hogy milyen egy kapcsolatban kiszolgáltatottnak lenni, milyen az, amikor az embert, embert lejt. De ő erre vágyakozik, igaziból, mert még ez sosem történt meg vele. És azért ez egy be, hogy nem csak a Manda nak a problémája. mert ez, az ez, ez az egy elég általános dolog, tehát ez a vágy vágyakozás. Szegény, hogy Amanda, hát senki se tudja ledominálni, hát mert hogy ő annyira ő Hát de biztos úgy választ, tehát, hogy szerintem lehet, hogy ő tudatosan elkerüli azokat a helyzeteket, amelyekbe egy olyan férfival kerülhetne nexusba, aki őt le tudná dominálni. De miért kerülné el tudatosan, hogyha ő egy... egy hát hogyha azért, ő erre vágyik? Hát mert igaziból fél is ettől az egésztől. Tehát ugye a, lehet, hogy ez a probléma az egészben, hogy ő pontosan mindig az olyan férfiakat keresi, akiket ő le tud dominálni, és akkor ő a biztonságos pályán mozog. Tehát ne, van, megvan neki már, ez egy kialakult koreográfia, nagyon pontosan működteti, nagyon jól tudja, hogy hogyan kell, nagyon pontosan tudja azt is, hogy a Jerrynek mit kell mondani ahhoz, hogy a Jerry ne menjen el, mert ezért nem akarja, hogy elmenjen igaziból. Amit a jerry megéleben megél ebben a kapcsolatban, a poklok poklát, Emellett a szemét kis mellett. Hol voltál te ma? Nem, úgy értem, utána. Hát, átmentem az egyik lányhoz. vagy jelenetet próbáltunk. Nem. Nem, ez nem igaz, tudom. Ugyanis véletlenül tudok róla, hogy az iskolában maradtál a tanároddal. Tö, mi van? Igen, igen, ne nézz, láttamak. Engem, hogy? Kémkedtem utánad. Kémkedtem? Igen, Kerekperec. Mindhárman ott voltatok. <gép> Mindhárman? téged, a tanárodat, csak a Pessariubot nem. Igen, pontosan azt. Ugyanis itthon nem találtam, tanakodtam, vajon hol lehet? Nem hallottam még Pessárium javító műhelyről. Jerry? Ott a komanda, láttam az egészet. Rendben van. Lefeküdtem Ronkellerrel, Kellerrel. De, de, de nem azért, mintha annyira kedvelném őt. Nem? Ha nem azért, akkor miért? Csak, hogy megbüntest? Dehogy, én, én, én csak azért akartam. Hát, ha valami nincs rendben velem. Tudod, amért nem... Nem tudok veled szeretkezni azzal, akit szeretek. Meg kellett tudnom, hogy nem vagyok enetem beteg, vagy frigéd. És tudni akartam, hogy képes vagyok-e még felizgulni, és el tudok-e menni. És, és és most mi van? van? sikerült? Igen, jó hírem van. Elmentem. Na jó, elég volt. Végeztem ezzel a kapcsolattal. Jerry, Jerry nem mond ilyeneket. Ne csináld. Tudod, hogy te kellett... Én? Már hogy kellhetnék pont én, amikor mindenki másnak osztogatod a kegyeidet, csak nekem nem? Nem mindenkinek jó. Nem volt más, csak Ron Keller. Ah. Annyira hasonlít az apámra. Tudtommal én hasonlítok az apádra. Te a jó tulajdonságaira emlékeztetsz, ő viszont a rosszakra, érted? És ki kellett próbálnom mindent, tudod? Úgyhogy végre, hogy mégis mi a baj velem! Hogy léptem elő a kedvenc apádát? Kinek nézett engem a Mikulásnak? De, de csak a felizgulással van bajom. Ki kellett próbálnunk az összes előjátékfajtát? Ah, na jó, hol az a puska? Add a kezembe, menten szétlővöm az agyamat! Jaj, ne légy már ilyen kispolgár! Inkább miattat tettem, mint magamért! Ó, oh, köszönöm szépen, értem? Hát hálásan köszönöm Amanda, hogy gondoltál rám, igazán tényleg kedves tőled! De sikerült. Megtörtént, és most már tudom, hogy képes vagyok felizgulni. Tudok élvezni, oh. beheves lenni. Már el tudok élvezni, sőt, úgy, mint annak idején, az elején, amikor elkezdtünk járni. Sorozatos orgazmusom volt, tudod, lekapartam a falat. Hogy te milyen boldogát tettél ezzel a mondod. De tényleg, hát egyszerűen szintezíten zene a füleimnek, érted? Ó, oh, nem is kell a puska, inkább agyvérzés kapok itt helyben. Ez így jó lesz? Megfelel? Jerry, ne légy ilyen pipa. <síts> Ne Kegy. És ne hibáztas Ront. Hogy Ron... csak segíteni okay, akart. Oké, sem természetesebb. Ron, hát hogy is lehetnék én pont ő rám érges. Sőt, tudod mit? Szólj, hogy ne felejtsek el karácsonyi lapot küldeni neki, hogyha kitanultam a levélbomba készítését. Jerry. Jerry, légy Jerry. Tudod, hogy mennyire szeretlek? Aha. Kell ez nélküled, nem tudok élni. Jerry. Légy Jerry. Robi, te mit tennél egy ilyen helyzetben? Én már ott se lennék. Tehát én, a, én ennek a kis bejátszásnak a 20. másodpercével eléptem volna. Az. Na ez de hát biztos. ezért mondom azt, hogy Amanda úgy választ. Aki erre a dominancia libikókára fölszáll, az boldog, már pedig nem lesz. Ez egész biztos, mert vagy a szerelmét veszti el, a szerelmének a személyét veszti el, mármint a szerelmének a tárgyát veszti el, vagy pedig a szerelem érzetét, a szerelem állapotát veszti el, tehát vagy, vagy, vagy majd nem fogja szeretni az illetőt, és kénytelen lesz kidobni, anna azzal jön a bűntudat, ha csak nem pszichopata az illető. Vagy pedig kénytelen lesz utcára kerülni, tehát kénytelen lesz lapátra kerülni, és akkor pedig majd szenvedhetés jöhet a depresszió, meg a fájdalom, meg a, meg a, meg a reggeli sírás, meg az álmatlan éjszakák, meg a, meg a rettenet nyomasztó létállapotok. Hát de Jerry meg is mondja még a film elején, hogy ő nem dob ki senkit, tehát őt mindig lapátra teszik. Never can say goodbye boy. Igen. Tehát ő igaziból arra vár, hogy... Igen. Na most ez... És ennek érdekében bármit eltűr a mandától. Tehát, hogy félelmetes igazából. Szerintem meg kell dunni a csajt, nem kérdezgetni írja a kedves, <gül> kedves hallgató. Na igen, pont erről van szó. Tehát, hogyha ebben a helyzetben azt tudná mondani a a Jerry, hogy elél veszté, babám. Nagyon jó, nagyon örülök. Na, akkor most én is gerincre váglak. <gül> é, akkor semmi gond nem lenne a világa. Hát hát, mandat... <gül> hát csak, ez, csak ez egy sajátos lelki kell, és az nem Jerry. Tehát, és ha Jerry képes lenne ezt mondani, akkor Jerrynek nem lenne jövője Hollywoodban, nem lehetne belőle író, nem lehetne belőle az az ember, aki hát azért több annál, mint egy, mint egy farok, ami a mandában van, ugye? Tehát azért ezt is, ezt is lássuk. Hát meg azért a mandának nagyon megvannak a kis praktikáim, mert amikor ugye megpróbálja felkelteni benni a régi idők iránti romantikát, és kibérelnek egy lakosztályt. A mennyi hatal... pénzért, úristen! És csak a lakosztályban se hajlandó vele lefeküdni. Nem. És csak, és csak a szerelmével nem hajlandó lefeküdni. Mindenki mással szona hanyat homlok. Tegnap már volt szó erről a filmről, azt ajánlottam. A Vágytitokzatos Tárgya című filmről, Szí jó eséllyel onnan vette a vagy onnan vette a sztori alapját a Woody jelen. Más kérdés, hogy koncsítánnál sokkal megbocsájtóbb a mandával. Azért ő annyira nem lehet gyűlölni, mint azt a, azt a retkes kis Cédát, aki a Bunyuelnél magát előadja. Két különböző színésznőnek a tolmácsolásában. Van nekem egy régi elméletem. Arra vonatkozik, hogy a két fél a kapcsolatban résztvevő, párkapcsolatban résztvevő két fél részéről a kötődésnek a, az az összege, a kötődés egységeinek az összege az mindig mondjuk 100, Tehát mindig Azonos és mindig állandó. És ezt nevezük mondjuk száznak. Ez azt jelenti, hogy ha egyik fél mondjuk 40 egységnyire kötődik a másikhoz, azzal determinálja a másikat, hogy 60 egységnyire kötődjön. Egy ilyen 40-60-as dolog nagy valószínűséggel viszonylag stabil. Tehát az egy, az egy viszonylag egy re relatív dominancia egyensúly, ott már házasodni lehet. Tehát ott már ott a gyűrű elég könnyen előkerül. És akkor a az 10-90, vagy hogy gondolja? Hát az a az ilyen 15-85 körül Aha. van kávé ebben, ebben az esetben. A, a, az ilyen nagyon dominancia, abból jó nem sül ki. Egyébként hozzáteszem, egyik félnek sem. Tehát a domináns félnek sem, meg a ledominált félnek sem. Mindenki a 60-40-en belül akar lenni, vagy próbál lenni. Az elmélet lényege mégis az, hogy hogy egyik fél sem tehet semmit. Tehát létezik a másiknak az alul szeretése és a túl szeretése. Tehát ha te valakit 80 egységnyivel szeretsz, és 80 egységnyivel ragaszkodsz valakihez, azzal gyakorlatilag megfosztod őt annak az esélyétől, hogy ő 20 fölé tudjon menni, mert egyszerűen sok vagy. És, és ha meg csak 20-szal szereted, azzal meggyakorlatilag determinálod őt, hogy igenis megvan, létezik a, a, a férfinő kapcsolatnak, a párkapcsolatnak ez a lelki dinamikája, és ugyan olyan, ugyanolyan fizikai törvényszerűségei vannak, mint, a, mint amilyen például az Archimedes-nek a, a törvénye. Ebben, a, ebben az elméletben, ha mondjuk 80-20 van, és a, az, aki 80-ra kötődik, úgy gondolja, hogy akkor én ezt most leszállítom a másik szintjére, 20-30-ra, tehát veszít egy 50-est. Ez annyira még... nehéz, ez, a, ez, ez szinte elképzelhetetlen, hogy erre valaki képes legyen 80-ról emenni 20-ra, és legalább ilyen nehéz 20-ról fölmenni 80-ra, de nem is érdemes. A lényeg a 40-60-on belül, ott, ott van a boldog, ott lakik a boldogság. Mindig ott. Vegyes érzelmek töltenek el. Először is bebizonyosodott, hogy Dóbel egy megveszegedett, dühöngő elmebeteg. Másfelől viszont meg különös megmagyarázhatatlan csodálattal töltel, el, mivel én behúzott farokkal továbbáltam volna. Tudják, ehhezre szemben ő megtorolta az igazságtalanságot, nem tűrte. Mindig is lesznek olyanok, akik nem tűrik el, és ahogy ő állítja, mindent a faj gyűlölet vált ki. A szólásszabadság része, hogy nemet mondhatunk. Csak kínlódás. Hogyan reagálnék erre? Siralmasan. Dóbel szerint a nácik által elkövetett bűnök olyan jelentősek, hogyha büntetésből az egész emberiségnek ki kellene pusztulnia, vitatható lenne, hogy jogos volt-e. Ez dílinyós. Ennek ellenére... Ha belegondolok, hogy itt mindent feladjak, és újra kezdjem Kaliforniában, az egész csábító és vérpesdítő. Hát akkor miért vagyok betolva? Mert nem vagyok fajta. A végén, amikor a mandával szétmentünk, ő hagyott faképnél. Az egész túl gyorsan történt. Te túlságosan rám telepedtél. Mit, mit egy örvény elkapott, és már együtt is éltünk? Úgy érzem, mindkettőnkre ráfér egy kis különlét. De, de nekem nem kell különlét. Én szeretlek, és ezt tudom. Én arra vágyom. Bírok gondolkodni, állandó fejfájás kerülget. Néha úgy érzem, megfulladok, nem kapok levegőt. Csapdában érzem magam, és ez folytogat. És mi lenne, ha nyitott ablaknál aludnánk? Egy barátnőmnél leszek, én Jó, én. és hogyha a pszichológushoz mennél? Mondtam, az agyturkász szart sem ír simán átverem őket. Hát jó, Felőlem, De nem te a fejem azzal, hogy, hogy egymástak teremtettünk, meg, meg, meg a házassággal? Ha? Elköltözött. Boldogtalan voltam. Más sem ettem, mint, mint gyors kajákat, tocsogó papírdobozokból. Halálos rémámok gyötörtek. Aztán néhány héttel később, amilyen hirtelen szedte a sátorfáját, betoppant. Visszajöttem. De ha látni sem akarsz, azt is megértem. Visszajöttél? Nem bírtam ki nélküled. Bár igyekeztem, de... Ha, egyszerűen nem ment. Egyébként nem is költöztél ahhoz a lányhoz, Éprilhez, akit mondtál. Hallottam, hogy Nápolyba mentél, Tony henken nem! Igazán megértheted. Könyörgött, hogy menjek vele Nápolyba, Rómába. És ez annyira romantikusan hangzott. Mindig is ezekről a helyekről ábrándoztam. Úgy éreztem, hogy nem hagyhatom ki. De ott is csak te hiányoztál. Ettől függetlenül lefeküdtél vele, igaz? Igen, de közben rád gondoltam. Tulajdonképpen te voltál az, akivel szeretkeztem Nápolyban és Firenzében, Meg Velencében. A repülőgépen Tízezer méter magasban. Elég, elég vettem alapot. Ó, ja, Tényleg meg a Vatikánban is. Egész végig azért a fejemben, miközben csináltuk, hogy mennyire tetszene neked a mennyezet. Úgyhogy itt vagyok. Azajöttem, mert én nem tudok élni nélküled. Nagyot szeretkeztünk az nap éjjel. jel. volt. volt. csak sosem múlnának el az ilyen pillanatok. Ha kimerevíthetnénk, mint, mint valami szent képet... És tényleg kimerevíti. Nem is tudom, hogy a film történetében, mikor láttam ilyet valaha, hogy egy képet lepauzol a rendező, tehát nem te csinálod a kis videóddal, hanem a rendező így kimerevít egy képet, és az lett a szent kép. Tehát az lett, a, a, az, lett az, ami beégett a hősünknek az agyába, és itt szerette volna megállítani az időt, hogy örökké ott legyen, és örökké vele, és ajaj, ajaj, annyira, annyira szóval annyira romantikus, és közben annyira illúzió romboló, és annyira kiábrándító az egész, az egész sztori. Az az igazság, hogy hogy ez, ez, egy olyan, ez egy olyan történet, egy komplett generációnak a, a, a nyavajája, és hát mi a vasfüggönynek ezen az oldalán, most tapasztaljuk meg azt, amit a Woody Allen már ott jóval korábban. Tehát a Woody a generációja tulajdonképpen az a hippi nemzedék, aminek a Woody Allen egy nagy outsider -e egyébként. Hát igen, de ettől függetlenül szerintem annak ellenére, hogy ezt a filmet újra csinálta, igaziból a zeni hollal rettentő sok párhuzam van, és hogyha még több időnk lenne, akkor nagyon sok azonosságot lehetne felfedezni, akár ebbe a holokausztos vonalba Hát A holokausztos a... vonalba főleg, hát a Woody Allen végre elvitte a végsőkig, következetesen elvitta a végsőkig azt a az rettenetesen elmebeteg holokauszt sérült a attitűdöt, ami itt most abban csúcsosodott ki ebben a filmben, hogy az egész ember, az se lenne túlzás, ha az egész emberiség kipusztulna a holokauszt miatt, az se lenne túl nagy büntetés. Tehát, hogy sikerült végre következetesen végigvinni ezt az elmebeteg állatságot, az ennek az egésznek a, a túraagálását. Igen, de hát igaziból, amiről a film szól, ez a kettő, ami mindig is őt foglalkoztatta. Egyrészt ugye ez a párkapcsolatok dinamikája, másrészt pedig ugye ez a holokausz, illetve a zsidók helyzete. Na hát ez mindjelen van csak az a és egy kicsit újra is van gondolva. Szerintem ez a film legalább egy heteset, idéskállam. Hetes, hét és is adok rá. Ugye te is fogadtad már a csajodat, hogy életében vajon hányat?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 Mindegyikkel te előtte találkoztam. Szóval ne nézz úgy rám, mint a város kurvájára. Mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális Hát oda nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú, elmentem vele, és előbb-utóbb elét érdeltem. Csak azokkal fekütem, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek, ne ájulj el? megcsókolok 36 sát ízét érzem Ma megyek a suliba. Remélem, visszajön a józan 37. Én te!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 kaptunk SMS-eket a 0629986986 os SMS számunkra. Robi, nem hiába választottalak szellemi vezetőmnek. Most már értem, mi volt a baj a kapcsolatomban, írja X kapitány. Kedves X kapitány, eh, nem jó paradigma. Ez az egész dominancia játék, ez nem jó paradigma. Sajnos úgy működik az emberi psziché, hogy amilyen programot futtatsz, azt valósítod meg az életedben. Tehát ahogyan gondolkozol valamiről, önkéntelenül az a biorobot leszel, aki azt a parancsot hajtja végre. Tehát ha így gondolkozol a kapcsolatokról, hogy ki dominál, én dominálok, vagy ő dominál, és aki dominál, az az, az, az jár jól, aki dominál, az, az, meg, az meg lapátra kerül, aki nem dominál, akkor a te életed egy ilyen dominancia harcban fog telni, és olyan lesz az egész, mint egy háború. Tehát ezt az egész gondolati sémát, ezt érdemes e, így intellektuálisan így érteni, de nem, nem, nem ezt futtad, nem ezt ezt a programot futtatni. De azt kell érteni, hogy te egy hardware vagy, és vannak mérgező gondolatok, amik nem úgy működnek, mint egy szoftver, hanem úgy működnek, mint egy vírus. És megmérgezik az életedet, és egy ilyen rossz séma például ez. Ne azt nézd egy kapcsolatban, hogy mit tud adni neked a másik, hanem hogy mit tudsz adni a másiknak. Ne azt nézd egy ilyen kapcsolatban, hogy eléggé dominálsz-e valakit, hanem hogy eléggé odaadod-e magad valakinek, eléggé, tehát hogy, hogy szerintem... szerintem ö, ö, a legjobb módszer, hogyha valaki jutni akar, hogy öleld magadhoz olyan szorosan, és öleld át olyan gyöngéden, hogy kiessen a kezéből az, amivel le akar csapni rád. Mondjuk a kalapács. Ja ez nagyon aranyos volt, Rúi, teljesen de, de szerintem ez a jó séma, szerintem így érdemes a párkapcsolatokat működtetni. Tehát ez kell, ez kell hogy legyen a, a, a fő irányelv. Nagyon kedveljük a csak az a szex filmet. Főleg, én főleg a David Dobelnek a karaktere miatt, a, mondom ez a... Elvis Singernek az antitézise, és hát nyilván nem úgy az antitézise az Elvis Singernek, mint hogyha legyártott volna egy butanáci. <gül> az lenne Az, lenne, az lenne a legegyszerűbb antitézis, az ne furcsa lenne Budi Ellen által így eljátszó. Egy zsidóként, ugye? Hát nem csak hogy zsidóként, hanem Budi Ellenként. Tehát az a zsidónak egy nagyon speciális ilyen... <gül> ária zsidó. Igen, igen, igen. Egy nagyon, nagyon speciális a zsidók között egy, egy sajátosan zsidó, azt lehet mondani, hanem... hanem hanem úgy, úgy, úgy hogy, úgy, hogy tulajdonképpen ugyanazzal az élménnyel, ugyanarról a kezdőpontról indulva, Ugyan? ugyanazzal a, pszichi, ugyanazzal a és bálítottsággal teljesen ellentétes következtetésekre más el. válaszokat. Ad. Igen, teljesen más. Tulajdonképpen ez az anti jelen. ez jelen. Ez a David Dobel a legtöbb tekintetben. E, na, kaptunk még egy SMS-t, azt írja nekünk Csilla. Robi, a mentalistám vagy. tud meg. Az mit jelent? Nem tudom, hogy mire van. Félve olvasom tovább. Most mondtad megint, amire éppen szükségem van a gondolatok erejéhez Köszönöm, írja Csilla. Hát örülök, hogyha valami, valamit, tud, valamit tudtam mondani, amit érdemes volt. Akkor Na. ezek szerint megértették, Na amit hát, szerettél volna mondani. Igen, valamit, valamit, valamit csak mondtam. A, a, beszéljünk a Woody Allennek a legkevésbé tipikus filmjéről. Olyan filmről, ami szinte nem is Woody Allen film. Nehéz is elképzelni, hogy a Woody Allen rendezte ezt a filmet, bár de a közben... helyzetek, a kulturális közeg az, amiből fel lehet ismerni ebben a filmben a Woody Allen. De nem csak az, hanem egyébként a kérdések ugyanazt boncolgatja, tehát, hogy igaziból azért fel lehet ismerni, hogy ez, ez Woody Allen Magánéleti, film. Magánéleti, igen, igen a, a kérdések, a problémák, de a stílus, az valami egészen más. Semmi irónia. Nincs benne viss. Semmi könnyedség halálosan kemény, nyomasztó, mély dráma, hogyha megnézed ezt a filmet, és azt mondják neked, hogy felteszik a kérdést a film végén, hogy ezt a filmet kirendezte Woody Allen vagy Ingmar Bergman, én állítom, hogy nagyon nagy előnyt szerezne, tehát nagyon nagy többséggel nyerné a szavazást az Ingmar Bergman. Nekem azért volt egy olyan érzésem, hogy, és főleg a végén, hogy azért annak ellenére, hogy ez egy iszonyúan komoly dráma, és nagyon nagy olyan kérdéseket és olyan nyomasztó dolgokról ö, próbál gondolkodni, ami, ami tényleg azért nem jellemző rá, illetve ugye a, a, a stílusa hogy a viccelődve próbálja ezeket mindig megválaszolni, azért a végén mégis eléggé könnyed lesz a, az egésznek a nyomasztóságában és drámaiságában, mert, mert azért ö, valahol mégiscsak egy happy end ad neki. Vagy... Hát, valamiféle, valamiféle happy Ez Ez Egy nagyon másfajta kép filmet képzeljetek el. Tehát felejts, kezdjük azzal, hogy felejts el mindent, amit a Woody Allenről tudsz. Az egy másik asszony című film az, amiről beszélünk, ami 1988-ban készült, és a, a párhuzamot a, az Ingmar Bergmannal mi sem erősíthetné jobban, mint hogy a film Sven Nyquist, aki az egyik leghíresebb svéd ö, operatőr, ö, többek között a Fanny és Alexander című filmet, a Jelenetek a Bábuk életéből című filmet ö, ö, fényképezte, tehát ő, ő aztán jó sokat dolgozott együtt a, a, a Bergmannal, és nem véletlenül választotta ehhez a filmhez, a Woody Allen operatőrnek Annie Quistet. Tehát ő, ő, ő ezt a Bergmani világot akarta, ő ezt a Bergmani filmet akarta a saját világába, a saját kulturális közegébe, meg azoknak a, azoknak a a lélektani folyamatoknak a, a képi aláfestésére használni, amelyek ő, ő benne is megvannak, de soha nem ezt a formát választotta a Woody ellen arra, hogy ezt kifejezze. Egy nagyon lassú, nagyon egységes ritmusban folyó filmről van szó, amelyik tényleg így, igaziból nem mondhatjuk azt, hogy magával ragad, mert nincsenek benne azok a nagy érzelmek. És ugye igaziból erről is szól, hogy a főszereplő nő és az érzelmek az... Hogy, ja, egy járnak, igen. Igen. De, de hogy mégis így, ahogy folyik, folyik, folyik, szerintem, amikor én néztem, azt gondoltam, hogy én ezt még két órán keresztül tudnám nézni. Mire hazaértem, kem már aludt. Én túl ideges voltam ahhoz, hogy lefeküdjek. Ez az incidens Klerrel nagyon felizgatott. Egy kis olvasást talán megnyugtat gondoltam. Édesanyám rilke kötetét lapozgattam. 16 éves koromban írtam egy dolgozatot verséről, amely a párducról szólt, és arról a képről, melyet a párduc a ketrecéből kitekintve látott. Úgy okoskodtam, hogy ez csak a halál képe lehet. Aztán megláttam anyám kedvenc versét, az arhaikus Apolló torzót. Foltok voltak a lapon, valószínűleg a könnyeit mázolta el. Az utolsó sorra hullottak. Mert nincsen helye egy sem, mely rád ne nézne. Változtasd meg életed! Ez a kulcsszava a filmnek. Az a kérdés, hogy egy 50 éves nő, aki leélte egy teljes életet jóformán, képes lehet-e arra, hogy megváltoztassa az életét, hogy megváltoztassa a személyiségét 50 év után? Azon nagyon érdekes ebben a filmben, hogy ugye itt van ez az 50 éves nő, és ahogy gondolkodik, meg ahogy, ahogy cselekszük, és ahogy ráébred dolgokra a saját életével kapcsolatban, azt én itt akár Magyarországon nem tudom elképzelni, tehát nekem ez olyan, olyan furcsa volt, hogy, hogy egy 50 éves asszony ilyenekről gondolkodik. Ö, nekem úgy tűnik, mintha nálunk egy 50 éves ember úgy viselkedne, mint Pontosan ebben a filmben az 50 éves asszonynak a 70 éves apja, aki már a halált várja, és aki már nem gondolkodik szexualitásról, aki már nem gondolkodik. Aki már nem gondolkodik ö... Akinek már nincs, nem lehet másságban a szexuális élete. Mert... Aki már nem akarja az életét megváltoztatni. tehát hogy én... meg, aki, meg Akinek nincsenek ilyen problémái, hogy ő elhidegülte a férjétől, vagy sem, hanem már így többé-kevésbé a halált várja, vagy hát így a nyugdíjas éveket, vagy hát tehát, hogy már, már nincsen meg benne az az érzelmi dinamizmus, ami ahhoz kell, hogy kimozdítsa őt abból, amiben addig élt. Abba, addig Működött. De ez a, ez a probléma, amiről beszélsz, az alig, hanem a vasfüggöny miatt van. Tehát a, a, a, itt, a kele, itt a keleti blogban, abban más. az árnyékban, a, a kreml árnyékában, amiben mi, mm, azok a generációk éltek. De ez a, biztos életszínvonal várható, születéskor várható élettartam, stb. És Tehát ezekhez biztos, az, hogy és, összefügg. És, és nem csak az, hanem a szabadságérzetnek a, a megélése, annak a képessége. Azt gondolom, hogy, hogy New York City-ben Más, más dolog 50 évesnek lenni, mint, mint Budapesten, és, és főleg mint, mit tudom én, ózdom vagy Salgó vagy, vagy, vagy Orosházán. Tehát azért, azért azt is látni kell, hogy, hogy ennek a nőnek ennek ennek megfelelő élete, vagy sorsa Magyarországon majd a a vasfüggöny leomlását követően felnövekvő és, és komplet életet leélő generációnak lesz, vagy lehet. Tehát inkább azt mondanám, hogy a mi generációnk lehet majd érzelmileg olyan dinamikus, mint amilyen ennek a filmnek a hőse Merion. Tehát ötven éves korunkban tudunk majd Talán ugyan vá nem, váltani. Nem mi, nem magunkról beszélünk a mi generációnk ö, már, már olyan sorsokat tudhat ki majd kitermelni, amely képes lesz ugyane, lehet majd ugyanerre, amire meri. Igen, csak közben meg, a, a, hogyha a szabadságot említetted, ugye van, van egyfajta külső szabadság, meg egy belső szabadság, és azért lás, látjuk, lássuk be azt, hogy Merionnak a belső szabadság az nem volt. Tehát, hogy annyira korlátok közé volt szorítva, és pont akár a szülei az apja által, amit ő 50 éves korában ébredt rá, hogy egyáltalán ő semmilyen tekintetben nem volt szabad, és semmilyen tekintetben nem, nem engedte el magát az életében. Beszéljünk egy kicsit a filmről. Marion egy nagyon sikeres írónő. Filozófus. Igen. És aki a publikációit írja, filozófia professzor valami Igen, egyetemen. Tanít. És, és, és emellett pedig, pedig egy, egy tökéletes életet él minden elemében. Ennek megfelelően van nagyon izmosra és kiterjedtre kigyúrva az egója. Ennek megfelelően néz le a környezetében jóformán mindenkit, de azokkal a azokkal a gesztusokkal Amelyek, a, amelyek az ő rangjának, az ő életének, az ő, az ő múltjának, az ő sorsának szólnak. Tehát, hogy ő kiérdemli, ő kiérdemelte a sorsával azt a gőgöt, amivel a környezetéhez viszonyul. Hát abszolút erre kondicionált az apja, tehát minden, minden mellékágat lenyesegetett az életében, rá, ráállított egy sikerpályára. ő azt pedig kitartóan végigcsinálta, tehát sikeres lett, és Ugye ez a kitartás az, ami, ami tulajdonképpen megérdemli azt az elismerést, amit másoktól kap. És ugye föláll végül is egy szinttel feljebb mindenki fölé, és úgy onnan ítélkezik, és egy nagyon megítélő ember igen, lesz belőle. Igen, igen, igen. Aki, aki képtelen felismerni és megvallani a saját tévedéseit, a saját hibáit... nem is szembesülő magával. É, igazából egy, ő, ő, egy, ő egy minta életet él, és a saját, saját maga jelenti önnön ön maga számára a referenciát, és ennek a referenciának aztán senki nem tud megfelelni a környezetében, és azokat aztán joggal nézi le és veti De ő meg. nem is tudja, nem csak azért, mert lenézi őket, hanem nem is tudja, hogy mit gondolnak róla, teljesen Évidben él, tehát hogy, hogy mint de hogy olyan, egy saját. De azt kell látni, hogy olyan finom eszközökkel van mindezben mutatva, hogy a nő egy pillanatra nem válik ellenszenvesé, sőt, inkább áldozatnak látjuk, aki a saját egójának a hömpölygő örvényében fuldoklik, de még erről sem tud, de még ezt sem tudja. Az érzelmei azok a végsőkig visszavannak folytva, nem is igazán képes megélni őket, nem is képes igazán megélni a saját érzéseit. El van barikádozva a saját érzéseitől. és ehhez talál is egy. Tökéletes párt is, semmi a, férj, sem, a férje pont ugyanilyen. Semmi sem alkalmasabb a számodra, hogy a saját életettől elzárd önön magadat, mint a saját hatalmasra kiterjedt egód, ami a lényedet, meg a sorsodat elbarikádozza egymástól. És ezzel a nővel pontosan ez történik. És akkor egyszer csak a szomszédjában rendelő pszichiáter egy... egy a kis, résen, kis résen keresztül meghallja a pszichiáternek a beszélgetését Egyővel. egy nővel, egy, egy másik asszonynal, és ezt az asszonyt a Mia Ferro játszó, az is már egy nagy művelet a Budi Ellen részéről, hogy a fő szerepet nem a a tündökletes Mia -ra, ö, bízta, hanem a ral bízta, hanem arra a Gina Rolands-re, aki egyébként hát egy a fantasztikus Ferro, ebben a szerepben. Mia Ferro azért játszott már egyszer egy hasonló szerepet a Hanna és nővéreiben, lássuk be, tehát mm -hmm. ahol Azért hmm. ott ez az a két jóságosabb, De az a Hanna az meg már annyira jóságos, hogy gyakorlatilag erkölcsileg kiheréli a környezetét, hogy már senki nem tud fölnőni az ő jóságához, azért az a Hanna az nem, nem gondolom, hogy jelen lenne. Nem, azért... nem ilyen hideg. Hát érzelmei vannak, de, de ugyan, ugyanezzel vádolja meg a férje, hogy neked nincsenek érzelmeid, te csak adni akarsz, te nem, nem akarsz kapni, nem veszed észre a környezetedbe a többieket, tehát hogy, hogy ugyanazok a, ugyanaz a külső szemlélő által ugyanazok a jegyek jellemzők a két asszonyra. Szóval meghallja Marion. Ennek a pszichiáternek és ennek a hópnevű nőnek a beszél, terápiás beszélgetését, kihallgatja ezt a beszélgetést, és valami olyasmit tapasztal, hogy itt van egy nő, valami hasonló korban van, mint én mondjuk egy tízessel fiatalabb. De, de, olyan, is de is olyan, olyan minőségű szinteségre és önazonosságra képes, ami az én számomra így nem létezik. És ez a nő, aki soha életében nem szembesült semmivel, amit nem képes megkódítani saját maga számára, vagy amiben ő alul maradna. És megtapasztal egy olyan mérvű önazonosságot, egy olyan mérvű képességet arra, hogy egy, egy ember megvallja a saját sorsát, a saját életének a kudarcait, a saját életének a, az ürességét, és arról referálni tudjon, hogy arról számot tudjon adni. És egyszerűen ez a nő így meg, elkezd megváltozni. Tehát elkezdi ehhez a referenciához, ehhez a mértékhez mérni magát. Hát egy más szemszöget kap, egy olyan szempontot, amit ő eddig nem, nem is gondolt, hogy létezik. Tehát hogy nem, nem gondolta azt, hogy, hogy lehet úgy is ránézni egy képre, ahogy, ahogy az, a, a, az a másik asszony. Vagy hogy, hogy, hogy érzései lehetnek a, azzal a kapcsolatban, hogy meghall egy beszélgetést. Tehát hogy ő ő eddig mindig racionálisan és mindig azt próbálta meg, hogy hogyan lehet a leg, legegyszerűbb módon, legracionálisabban elintézni a dolgokat, és mindent rendben tartani, és mindent ö, rendszerbe foglalni az egész életében. És ahogy például, amikor a férje, nem a testvérének a feleségével van egy beszélgetésük, és akkor ö, ott valamit megpróbál a sógornője ugye, pedzegetni, és akkor mondja, ne haragudj, én nem szoktam belemenni az ilyen jellegű beszélgetésekbe. Félelmetes. És, és ez nem, nem védekezésként, ő, ő tökre ismeri önmagát, tehát ő tudja, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni. Egy ember, aki nem a saját sorsát éli, hanem egy az ő számára megírt, eleve, előre leírt mintát követ, amiben... Valamiért hisz, de valaki talán valaha hit valamiben, ami aztán ezzé vált, én már talán nem is tudom ki vagyok, hát, csak kömpölgetem magam előtt ezt, és, a, és az igazolásait, azokat pedig úgy kell napról napra összeraknom mellé, mert az egész alapvetően nem belőlem fakad, és össze is dőlne, hogyha nem bucolnám alá napról napra a me, az, az önigazoló ideológiáimmal, az élethazugságaimmal, meg azokkal a visszajelzésekkel, amik a környezetem részéről érnek. Én nem tudom, hogy minden nap alá bucolja, szerintem neki már megvan egy kialakított axioma rendszere, megvannak az alaptételek és ahhoz képest ugye ez nem fér bele az axioma, tehát hogy érted, ez, ez azon kívül van, ez azon a rendszeren kívül van, tehát arról nem beszélünk, hogy a bátyám utál, mert uh, mi mindig is közel álltunk egymáshoz, hiszen a testvérek szeretik egymást, és akkor a testvérem nem utálhat. Innentől kezdve, mivel ez egy axioma, ezért ő ezt nem tudja belerakni a rendszerbe, tehát meg se hallja. Na. És ezért fantasztikus az, hogy a szellőzőn beszivárog tulajdonképpen a, a, a pszichiáter beszélgetései beszivárognak a szobájába. Nagyszerű színészek az ilyen Holm és a Gene Hackman jelentik a két férfit, a ké, azt a két alternatívát a, a Gina Rowlands által játszott Marion számára, akik közül választhat. Igazából Ian Holm ez a, ez a az ő nagyon jó partner az élet hazugságaiban, az ő férje, és Gene Hackman, aki pedig egy egy, egy valódi választás lehetne a számára. Az, érze, az ő érzelmeinek a valódi fölvállalása lehetne a számára, mert megvan benne a csírája, a a, a Larry választásának, Larry t a ő lehetne az ő szerelme, de, de hiába van meg benne a szándék és a, és a vágy ez iránt, mert hát nem, nem képes vállalni, mert lefolytja magában, mert elfolytja magában, mert el, el, elhatárolja magától, hát nem, mert legátolja magát. És nem magában. az a racionális választás. Tehát nem az lenne a racionális választás, mert olyan dolgokról kéne beszélgetni, amikről, amikről ő nem szokott. Csak éppen, az csak éppen az élet célja, az nem, a, nem egyfajta racionalitásnak a, a megvalósítása, mert valaha valaki leírt egy élettervet a számomra, és, és mondjuk tegyük ő... fel az apám, és én azt pedig pontról-pontra végrehajtom, a végén valaki leél tökéletes életet, de az csak valójában csak egy, bá csak egy báb, amivel az apja bábozik, báb báb és ő vele mi lett? Ő tőle kirabolt el a sorsát. És ez egy, történt. Egy Sétlennő, akinek gyereke már nem is lehet, mert, volt, vo, mert terhes volt, de elment abortuszra egy olyan férfi mellett, aki szerette őt, aki gyereket akart és aki tőle. tőle és, és akit ő is szeretett. És akit ő is és minden, jön minden jön. egyben volt ahhoz, hogy anya legyen, csak a karrierjében ez két év szünetet jelentett volna, és ez neki nem fért bele akkor is, ezért elvetetett egy egészséges gyereket, és soha nem lehet már gyereke. De talán még 50 évesen önmagát visszaperelheti a saját rossz sorsától, vagy a saját apjától, az önmaga sorsát még a hát igazából Még elragadhatja. Ezért lett egy kicsit, azért mondtam a végén, vagy még az elején, hogy ennek ellenére van benne valami könnyedség, vagy happy end, mert végül is azzal zárja a filmet, hogy, hogy rájött egy csomó dologra, ugye elválik a férjétől, és, és, és, és megnyugvást talál abban, hogy, hogy rájött ezekre a dolgokra, és hogy, hogy van még esélye a változásra. Az az igazság, hogy sosem késő. Soha. Igen. Nem és, késő. Is. És ez erről fia... szól. Soha nem késő megváltozni. Soha nem késő kézbe venni a saját életedet és a saját sorsodat. Csak vagy a kétségbeesésnek a mértéke kell, hogy olyan legyen, hogy meghalda a saját lelkednek a, a jajveszékelését, a segélykiáltásait. Hogy, hogy, hogy, hát, hogy, hogy, hogy, hogy sorsot hogy sorsod kér tőled a saját lelked. Hogy a saját belső el, elnyomott, lefolytott természeted kér tőled még húsz évet. Még azt a húsz évet visszakéri tőled. Hogy legyen vége a hazugságoknak. És akkor kénytelen vagy szembesülni az életednek az igazságaival és önmagaddal. És akkor még, még elragadhatsz er, még, még magadnak ő, húsz jó évet. Magadnak. Saját magadnak. De, hogy, hogy annyira ritka adomány az életben, hogy leélhess te, egy életet. Nem a szerepeid, nem a hazugságaid, nem azok a minták, amiket, amiket követsz, és nem azok az önigazoló hazugságok, amelyekkel körülbástyázod magad, amelyekből fölépíted a saját egódat, aztán súvickolod meg, fénye, fényezgeted, és minden nap, minden pillanatában, minden egyes megjegyzéseddel, mindenhez való viszonyulásoddal saját magadat akarod igazolni. Az, hogy te csinálod jól, hogy te igenis jó, jó élettervet választottál magadnak, és hogy és úgy választott ki a barátaidat, és úgy választott ki a példaképeidet, hogy akik azt az évet írják le, amit te akar írni, írni, azok csinálják jól az életet, mert azzal is saját magadat hát akarod igazolni. Hát a visszajelzéseik. hogy úgy úgy jelzik vissza, hogy amit te csinálsz, az jó. Hogyha ezeket le, le tudod bontani magadról, hogyha ezeket le tudod hánycsolni magadról, akkor azt gondolom, hogy lehetsz az, aki, aki te vagy. És nem is az a kérdés, hogy milyen életet élsz le. Nem ez a fő kérdés, nem ez a fontos kérdés, hanem, hogy ki éli le az, az, azt az életet. Te, vagy valami hazugság, amit magadból, a magad, a magad, helyére hát a bábod. Az, magad helyett. Az na, na, erről, na erről szól ez a film, és, és ennél erősebben nem is szólhatná erről ez a film. Visszahoztam néhány holminkat. Kérem, ne bámuljanak így. Nem vagyok kísértett. Eltöltöttünk együtt néhány évet, egy gyereket is felneveltünk itt. Felhívhattál volna. Nem maradok itt. Bár a vendéget némelyike nekem is a barátom volt. Kérsz valamit inni? Kitty. Ne esd pánikba, nem fogadom el. Ezek a tárgyak házasságunk normális éveiből származnak. Az lenne a legjobb, ha most szépen elmennél. Melyikük, Marion? Én vagyok. Ez igazán neveletlenség, ketté. Ó, a volt férjem az illemtan szakértője. A szakkönyvek írói hogyan vélekednek a házasságtörésről, melyet egy szállodában követtél el egy filozófia professzorral, miközben a feleséget kórházban feküdt, hogy kivegyék a petefészkét. Na jó, elég volt ebből. Kérlek most menj el. Tudom, hogy megbántottalak, és ha bármi rosszat tettem, nagyon sajnálom. Bocsáss meg, elfogadom a bírálatodat. Itt a nem Kérlek. Bocsássatok meg! Mit mondhatok, hogy jobb belátásra térj? Igazán csodálkozom rajtad. A barátod. Éppen most... Éppen most volt egy kínos élménye. Igen, a barátom. Szeretem is. Be képű alak. Hideg és rém nagyképű. Hát, te nem érzed? Elfogadom a bírálatodat, a Ügyesen, túljutott egy nehéz pillanaton. Sőt, túl ügyesen. Neked talán tetszett? Sznop fickó. Csodálatos ember, és... Elsőrendű orvos. Nagyon... Nagyon művelt, és nagyon becsületes, és... Szeretek vele együtt lenni, és... és szeretek vele olvasni, és... Nem minden itt van fent, itt van fent. És vonzó is. <laughs> Házasságtől is egy szállodában hitelkártyát elfogadtak. Ő hm? nem próbálna a helyedre lépni. És a szempedélyesen szeretne egy asszonyt. Csatlakozunk a többiekhez. Talán tévedtem veled kapcsolatban. Talán összeillő pár lesztek. Talán túl sok pesgőt itt áll. Talán megrépít ez a beszélgetés. Mennem kell, Larry. Hát a kocska menj. Elfogadom a bírálatodat. Ez a nagyszerű ember, aki briliánsan megoldott egy kellemetlen helyzetet, ugyanúgy felhasználja ezt a panelt, amikor őt a, az ő. Őt csalják meg. Tehát hát, a... meg, meg megismétlő. Igen, Most megismétlődik. E... E, e, e, e, e, e, ugyanazt, szó szerint ugyanazt kapja meg. ebből szerzett jószág vészel van egy ilyen szólásmondás, tehát, hogy egy megcsalja veled a barátnőét ez a csávó, vélhető, hogy előbb-utóbb meg fog csalni téged valakivel, ugyanül ugyanígy ugyanilyen körülmények között, és ami, amit, amit régebben, amivel leoltotta a volt nőét, azzal fog majd később oltogatni téged. Tehát ugyanaz a, neki ezek hát, a sémái vannak megvan, erre. Igen. És igazából a férj az még abban hideg, Ugye, mint Marion. Ilyenhol, igen. Ő a prototípus, igen. Azt lehet mondani. Marionban van valami, ami miatt végül is megtörténik a változás. igaz, hogy 50 évesen, de mégiscsak elgondolkodik, hogy ez így nem jó. És ugyanazok lehet, a... hogy, lehet, hogy Lehet, hogy csak annyi a különbség, hogy neki nincs gyereke. Neki nem lehet a gyereke Ő ezt nem tudta megélni tehát hogy ő, ő, ő megrabolta a saját sorsát Sokkal csúnyában, sokkal durvábban Mint ahogyan a férje Lehet, hogy, lehet, hogy pusztán, hogy ez, ez, is, a, pusztán mert, ez a különbség igen, Ez egy nagy, nagy kérdés Marion Későn jöttél Megkapod az ajándékot az évfordulónkra Tudom, hogy holnap lesz De most is kinyithatod Én nem tudtam, mit vegyek neked. Egy operának mindig örülök. Én a nagy nap. Nagyere drágám, öltözünk fel. Én nem megyek el sehová. Hogyhogy? Láttalak ma titeket lidia a vendéglőben. Ti nem vettetek észre, de... Én figyeltelek benneteket. Utána sétáltam néhány órát, hogy megnyugodjak valamennyire. Tudom, ha nyitott szemmel járnék a világban, kezdettől fogva gyanakodtam volna. Hiszen hónapokig mi is házasságtörést követtünk el, amíg keti férje voltál. Az egészen más helyzet volt. Szerintem nem volt más. Nyilván nem sokat ha most azt mondanám, hogy futó kaland. De tényleg egy percig sem volt komoly. Természetesen ostobaság volt lidiától is tőlem. Sajnállak, mert a magad módján te épp olyan magányos vagy, mint én. Hát, magányosak vagyunk. Igen, és én legalább felismertem ezt. Bölcs az, aki érti az embereket, aki önmagát megérti, ihletett. Hatalmas, aki másokat legyőz, aki önmagát legyőzi, erős. Ez vörös Sándor fordítása a Tao Te Azt hiszem, hogy valami nagyon hasonló dolgot mond el a Woody Allen ezzel a filmjével, az egy másik asszonyal. Azok az Élethazugságok, amelyek megbékózzák a sorsodat és az életedet, és ö, vajon mi a küldetésed, ö, hogy úgy feküdj be a koporsóba, hogy soha nem tudod meg, hogy ki voltál, és soha nem tudod meg, hogy valaki más éltel az életedet a bőrödbe bújva? De mondjuk a férj, ő nem biztos, hogy egyáltalán gondol arra, hogy van-e bármilyen küldetés. Ő nem gondol arra, hogy ő, ő csak csinálja a dolgokat úgy, ahogy kell. De egy hazugság az élete nincs is igénye az ön iránt. Hát úgy tűnik. Kell, hogy legyen. Szerintem ez egy lényegű velünk szerintem csak lefolytja. Szerintem vanek szerintem szerint... olyan emberek, akik, akik így nem gondolkodnak ezen. Tehát, hogy szán mindenkinek. Szerintem csak, minden, mindenki szerintem csak mindig... Elég baj, ha nem gondolkodnak, de, az, de, az de ne. elfolytások vannak. Szerintem csak elfolytások vannak, és az ilyen embereknek egy görcsben él a lénye, és egy, és, és, és egy ilyen embereknek elvész a sorsa. Tehát, de nem biztos, én, én ebben nem vagyok teljesen nagyon kritikus, biztos. Nagyon, mert... kritikus dolog, nagyon kritikus dolog megtudni azt, hogy hol van a határ, hol válik az életed egy színjátékká, tehát hol válik színházzá. nem azt kell mindig, vagy azt érdemes mindig vizsgálni, hogy amit teszel, azt mennyire a magad kedvére teszed, és mennyire a környezeted visszajelzéseiért teszed. Jó, de ezt nem tud elképzelni, Robi, hogy valaki igazolásnak? Jó, de valaki éli az életét, és nem, nem érzi úgy azt, hogy más valakinek meg akar felelni. Na, hát. Egyszerűen csak öntudatlanul agyalás nélkül, gondolkodás nélkül anélkül, hogy arra gondolna, hogy én most ilyen hagyd szerepet. Igen, programot. Vagy... Igen. Hát az, az igazi zombi. Hát Jó, az de... igen, Hát az remek. Tehát amikor, a, a, amikor valaki végre -e, végrehajt egy parancsot úgy, hogy nem is gondolkodik, hát azt hiszem, hogy ez a terminátor. Erről szól a terminátor. Menj vissza a múltba, öljed meg John Connort, ez a küldetés és készítő ki lehet iktatni. Ez... Jó, de. Én csak azt szedtem föl, hát ez azt én azt, én hogy. Állom. Szerinted nincsenek ilyenek, akik így élnek? Szörnyű lenne. Szörnyű lenne belegondolni, nem? Nem, nem, akar, nem akar. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a lelke, lelkében, a, a lelkemélyén ott pislákol a szándék az iránt, hogy, hogy önmaga legyen, csak lefolytások, lefolytások százait, ezeket napi, napi rutinban de, követi el annak érdekében, de hogy ez nem történjen folyt, meg. Tehát hogy nem biztos, hogy lefolytja magát. Tehát, hogy nem biztos, hogy egy más programot ö, ö, hajt végre, hanem saját, a, a saját programját hajtja végre, csak mivel annyira természetesen működik, ezért neki ezen nem kell agyalnia, és száz filmet megcsinálnia, hogy kibontja önmagát, hogy megtalálja önmagát. 062998698, 98, 98 az SMS számunk. Vajon nektek mi a véleményetek erről, kivel értetek egyet? Szomorú aktualitása a mai adásnak, hogy a tegnapi nap, Konkrétan Máravíradóra meghalt minden idők talán legnagyobb filmrendezője, Cindy Lumé, akivel kapcsolatban itt az ájtatos hangú, rész, részvédben tocsogó önvallomások azok nem ritkák. Ezúttal is egy ilyenhez jutottatok. Az olyan filmeknek a rendezője, mint a 12 Dühös Ember, a Domb vagy a Kánikulai délután, vagy a Hálózat, vagy az Equus, ezek mind a leg, legjobb filmek a világon, tehát azt mondom az Equus 10 pont, Hálózat 10 pont Kánikulai délután 9 pont 12 dühös ember 10 pont, a Domb 9 pont, ezek e, tehát e, alig ha volt valaha nagyobb rendező mint a Sidney Lumé és, e, és hát e, leírhatatlan hogy ez mekkora veszteség a világ filmgyártásának még akkor is, hogyha az utolsó néhány filmje már nem az a, már nem, nem, nyilván nem az a szint volt mint, a, mint a, a legnagyobb korszakában a 70-es években, amiket gyártott sorozatban. Szóval ez egy, ez egy, ez egy hatalmas filmrendező, és hogyha az iméntem említett filmek közül valamit is nem láttatok volna, hát az, akkor azt, azt határozottan ajánlom nektek, hogy pótoljátok. Nos, beszélgessünk a hatalmas Afrodi T. című Woody Allen filmről, amely hát egy szintén nagyon friss és nagyon, nagyon eh, erőteljes darab. A, a antik görög drámának a profanizálása az, ami... Zseniális módon igen, lássuk igen, be, igen, igen, kar. Van egy kar, amelyik, amelyik narrálja a cselekményt, és van a cselekmény, ami pedig, ami pedig ugye mehettem be játszódik, mint a Woody Ellen filmeknek a 99%-a. Az egyik eh, eh, szálon, a kar az nagyon-nagyon aggódik, és mindig az Istenek segítségét és az Istenek közbelépéséért fohászkodik, és azt kéri. Isten sokszor házon kívül van. Igen, igen, igen de, de Zeus, lehet neki Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus... Most nem ér rá, de hagyhatsz üzenetet. Ha, ha, ha kívánod, visszahív. Vagy pedig, vagy pedig Manhattanben kalandozunk a, a hőseinknek a sorsában. És aztán ez a két, két szint, ez a két sík, ez minduntalan egyben mosódik. Tehát néha Woody jelen jelenik meg ott a, a, a karban, a, a, igen, a, a karban a, az akropolis Néha pedig, néha pedig a, a karnak a tagjai jelennek, ne. meg ben azokban a, a, a szituációban. És, mindegy, és mindegyik helyzet nagyon-nagyon vicces. Lájosz, büszke atya, szólj! Örvendestem, hogy fiú gyermekem van! Fiam, aki délceg, eszes, merész, atyai szívem csordultik telt gyönyörűséggel. Ám mi történt? Egy nap megölt engem, na és tetejébe összeállt a feleségemmel. Szegény Olydibus, téva királya! Fiam, édes fiam, ki lemészárolt a nemes férjemet, majd pedig nem tudva mit cselekszik, bűnös nászra lépett velem az ő szerelmetes szülőanyjával. Ebből született egy szakma, ahol az óra bér 200 dollár is lehet. Méghozzá 50 perces órákért. Miért hát a gyermek? Csak úgy ütre! Remélhetőleg nem kitölteni valami ürt a házasságukban. Hagyjátok rá! A nő anyaság utáni vágya ősi akár a föld. A gyerekek előleg, elföldöznek néha lehetetlen helyekre, mint színzirati! Van egy állj és többé nem látod őket! Hiába gondolnád, hogy néha felveszik a telefont! De csak ugyan van-e űr házasságában? Mi nem mondtuk, hogy van! Csupán találhattuk, hogy mik lehetnek az okaik! Mert a gyerek nem trépadók! Íme, itt egy ember, aki megölte apját és együtt ház anyjával! Ne akarjátok megtudni, hogy mit mondanak rá Harlemben! <gül> <gül> és azért ne felejtsük el, hogy deukszex mahina is lesz a végén, igen, és ez végül is igen, köz, igen közben, Isten közbelép és igen, konkrétan igen. egy helikopterben <gül> Igen, é, itt a, a Budi ellen megpróbál a sorsával újat húzni és és megpróbálja az ő békés és boldognak tűnő életét fölborogatni, ami ellen a kar nagyon ágál, és hát már maga a gesztus, amivel, amivel mondom profanizálja ezt, a, ezt az antik toposzt, az, az nagyon friss és nagyon eredeti és nagyon jó, de ami meg még nagyon, nagyon szerethető, az az, hogy a Woody ellen, mint tudjuk ő sosem lép ki abból a kulturális közegből. Kis nagyon kacsint abból a kulturális közegből, amiben ő be van ágyazva. Ebbe a menhetteni, értelmiségi, szénába, jazz-zene, hát filozófia, figura. stb. Ön -ön -ön Önelemzés, és itt most Sportúságíró. Igen, mondom, itt most egyrészt egy játszik, tehát mondjuk annak a hierarchiának az alján van, amiben még saját magát, a saját zsánerét még egyáltalán el tudja képzelni és be, be tudja helyettesíteni. Tehát azért nyilvánvalóan a nem, vagy a buszvezetőnek nem tudjuk a Woody és nem is lehet, és ezt ő pontosan tudja, hogy mettől meddig tudja, hogy woody, ő nem színész, ugye? Tehát ezt tudjuk, hogy a Woody ellen nem színész, woody Allen mindig valami Woody jelent játszik, hát, hogy nem próbál meg játszani. Abban a pillanatban lenne vég, és a pontosan tudja, hogy hol vannak az ő határai, mint színésznek. Nagyon, nagyon közel a Woody <gül> <gül> és, és ennek megfelelően most ebben a hierarchiában ő egy, ő egy alacsony posztra helyezi magát, viszont még sokkal, de sokkal kiebb, még sokkal, de sokkal lejjebb helyez egy csomó olyan karaktert, akikkel ő aztán kapcsolatba kerül, és akkor ebből fakad egy csomó humor. Tehát, hogy itt, itt, itt stricik, prostik, egyebeknek a világában fürdőzik. Nem, nem abban a. Tulajdonképpen az agyament herén kívül senki semelyik udiál erről nem volt ez elképzelhető hogy ilyen, ilyen kal kaland kalandozásokat tegyen kifelé. Jó, de azért a sport ez mindig jelen volt valahogy így a filmjeiben. Igen, tehát azért igen. Mert ő szereti, azért, mert ő hát szereti. fontosnak tartja, mert, ugye? Mert a Woody allen szereti azért, mert a Woody Allen szereti. Hát, így, tudjuk jó, hogy New York Knicks rajongó, és rendszeresen ott van a New York knicks a kosárlabda meccsein. A Woody allen az nem, tehát az, ő, ő mindig a Woody allen gyártja le. Hát a Woody közvetítéseket, szereti a sportközvetítéseket, szereti igen. a sportversenyeknek ennek igen, megfelelően igen. a, ennek megfelelően annak idején is az Elvis Singer is nézte, nézte az amerikai focit, ha jól emlékszem. Igen, de ebben a, ebben a szerepében abszolút nincs meg ez a gondolkodó magyalók, mi lehet a kapcsolatommal a baj, hanem egy normális. Persze, házasságban persze. persze, persze. Él, és Igen. itt pont a felesége az, aki aki dohányzik és gondolkodik és szenved és, aki nem, tudja, igen, és aki, aki nem tudja ügyen. eldönteni sportújságírónak azért lássuk be, hogy könnyű az élete tehát azért az hogy, vagy a kékek nyernek, vagy a sárgák nyernek az a lényeg, hogy a végén úgyis megírom aztán, hogyha marad időmre, akkor kinyomozom hogy a nevel gyerekemnek ki az anyja Hello Linda Linda, itt lenni beszél a számát Charlie bix kaptam meg és azért hívom nem tudna -e esetleg szakítani egy kis időt holnap délután? Ez nem volna szabad. Szűgy meg! Meg akarod csalni a mandát? Nem akarom megcsalni, csak kíváncsi vagyok. A betegséget vagyok. nem félsz az égztől? Nem lefeküdni akarok vele, csak meg akarom nézni magamnak, hogy milyen. Meg akarok ismerkedni vele. Csak ennyi. Hello. Szóval találkozhatnánk esetleg egy hotelben? Hotelben, egy kurvával, és Holbéké. nem teksel levele. Béké, beszélek. Mit szól a plázához az 59. utcában? Ez megfelel? Meg vagy háborodva. Legalább ne ilyen feltűnő helyre menj. Jaj, Istenem. Linda esetleg mégis inkább, mondjuk inkább magánál, ez elképzelhető. Hát, pillanat türelmet. Háromkor. Oké. Okay. Ott leszek, és a nevem lenni. Leni Gildersleeve. Oké. Okay. Az eszem megáll. Az eszem megáll. De kell egy nevet, és <gül> Richtig egy zsidó nevet mondtál. <gül> Viretlenül hát is azt mondja, hogy Ellen. Mondjuk. <gül> Jó, de... A Budi Ellen is egy felvett név, tudjuk. Hát igen, én nem tudom, hogy, hogy hívja, Hogy hívták, eredetileg a ellen. Hogy ellen hívták el ezetileg a Budi hívták? Ellen Königsberg. <gül> <nem> <gül> <és> <gül> ellen Königsberg? Igen. Csak kereszt nevéből csinált, vagy nevet igen, magának? Igen, igen, igen. Aha. Szóval... Uh, uh, de minden egy nagyon bájos... Uh, Linda, és ugye az egész arról nem beszéltünk, hogy hogyan jön az egész képbe, ugye a feleségnek lehetne gyereke, csak nincs ideje arra, hogy kilenc hónapig terhes legyen. Jaj. Hiszen galériát, Galé el, galériát akar. Galériát saját galériát akar. De az Amanda Sloan galériát akarja megnyitni, de, de, de vicces, tehát annyira, annyira emancipált, hogy nem veszi fel a férjének a nevét, hanem ő a lánykori nevén akar galériát nyitni. Jó, hát azért ez manapság, már nem meglepő hát szerintem. vagy. gondolom, így... gondolom hogy 1995-ben New York ez city ez nem, volt egy, ez nem volt egy, egy eretnek álláspont. Tehát én benne nem látok semmi kivetni volt. Inkább, inkább az a fura, hogy ő úgy akar anya lenni, hogy, hogy abszolút nem akarja megélni. És ezek a... nem függnek össze szerint? Tehát most... Itt két, két dologról beszélünk vajon, vagy ugyanarról a dologról, csak egy másik szögből nézzük meg vajon. Mármint, hát ugyanarról a nőről beszélünk. Tehát ugyanarról a nőről beszélünk, Igen? aki Amanda Sloan galériát akar, és nincs kilenc hónapja egy gyereket kihordani. Tehát, hogy ez ezzel... Egy nő, aki le akarja gyártani a tökéletes családhoz szükséges minden ö, ö, körülményrendszert, annak megfelelően a gyereket is, de ami ezzel jár, ami a feloldódás egy közösségben, ami, a, a, a, amit, ami az áldozat, amit hozol azért ezért, akár a, ne, akár a neved, akár a túl. terhességed, akár a, akár a melled, amit szétharap az a gyerek, stb. stb. Szerintem ez az az az már... egy túlzás, tehát hogy azért azt így, az, hogy valaki nem veszi fel a férje nevét, meg az, hogy most... Uh, azért nem szúl gyereket, mert nincs rá ideje, az nem teljesen ugyanaz. Tehát azt gondolom, hogy ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Talán véletlen is, hogy ugyanar, ugyanarról a karakterről beszélünk. A lényeg az sztorinak, hogy Leni, aki a mondának, akit a Helena Bonham Carter játszik, a, ő a, a felesége, és ők gyereket szeretnének, de ugye mandának nincsen 9 hónapja arra, hogy kihordja, ennek megfelelően örökbe fogadnak egy gyereket. De ellen itt nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy vajon ki, lehet, ki, lehet, ki lehetnek a gyereknek a szülei. És mivel a gyerek ugye nagyon szép, okos, értelmes, intelligens, speciális osztályba jár, olyan magas az intelligenciája, Igen. úgy dönt, hogy megkeresi dönt, az, az anyját. Biztos valami, valami agysebész, vagy valami kutató. Ehhez igen. képest talál egy prostit. Apja nincs a gyereknek. Tehát így, hát Nem ö... lehet tudni, hogy ki százszerűből akár Igen, igen, igen. Az a, anyád közismert volt, apád ismeretlen tipikus esete. Az, a, az a, a, a csaj, az annyira aranyos, annyira imádnivaló. Ez a Mira Sorvino játszal. És Linda első, az a buta kis csaj. Nagyon jó. Annyira, annyira szeretnivaló ez az egész, egész helyzet, amiben ők, az, a, az az ártatlansága hogyan viszonyul hozzá, és végre, végre ezt a, ezt a, a kanos zsidót, akit a Woody Allen mindig hoz, és minden nőbe be akarja akasztani, végre nem ezt hozza, hanem valakit, aki a, a gyerekének az anyját keresi, és az, egyet, az, az ő, ő, ő, ő most ő hozza ezt a szeretet paradigmát, szemben a feleségével, aki a karrier paradigmát. Igen, de hát ugye azért az is benne van, hogy Ugye Linda meglepődik, hogy ö, maga a sportújságírő Lenni, ugye? Igen, Lenni nem, ne, nem akar, akar vele igen, hogy Nem akar tőle semmi. És erről igen. az állatnak gondolja, akit így először elküld. Igen, is, igen, igen, igen, igen, igen. Aztán időről időre megjelenik F. Murray hogy emlékezhettek az Amadeuszból Szalieri-re, ugye Mozartnak a nagy riválisára és ellenlábasára az F. Murray Abraham, de játszott például a seggfejes arcúban is, tehát onnan is emlékezhettek rá. Ő, ő, ő, ő itt a görög kórusnak a vezetője, és ő az aki, és Igazából a is brilliáns. Igazából a... És ő tényleg olyan, mint, mint, mint ez a... Ez a, ez a ez az ős kép, ez az, ő, ez az ő személyében annyira erősen van jelen. Hát nagyon. Nagyon. Az a, az, az igazság, hogy, hogy ez, a, ez, az egész, ez az egész történet, ez is egy nagyon erős forgatókönyvnek, a nagyon humoros, és nagyon bájos, és nagyon-nagyon szerethető adaptációja. Nyomorult rib, fordulj vissza, ne kutakodj tovább! Törődj bele az igazságba! Nagy veszélyt látok, rettentő sorscsapást, mi rosszabb, ügyvédeket látok! Ám, Csitt! Hírnök jö. A belvárosból jövök, ahol Annie Weinreb nem bírván urrá lenni elhatalmasodó szenvedelmén, mégiscsak csak felhívta azt a kis ribancott telefonon, hogy rábírja, találkozzanak újra! Előbb hadakozott vágyai ellen, hogy lohadjon kíváncsiságának heve, mint nem csillapított az első csalódás, csak tovább növelt! A vágy, hogy jobban megismerje ezt a nőt, könyörtelenül a távbeszélőhöz hajtotta. Zaklatottságában az üzenetrögzítőhöz beszélt, majd ötödik nekiveselkedésre immár a nő vette fel. Fájdalom, de így igaz, agkép szólt, hogy dilinyósokkal nem találkozik semmi szín alatt. Száj le pervers disznó, rikoltott, ellentmondást nem tűröm. Majd egy rút szóval lecsapta. Hősünk kínyában visszahívta, bőkezű javadalmazást ígérve csupán egy rövidke dumálásért. Ám a némber újabb keresetlen szókal lesapta a kagylót. Végezetül, keserves kínjainak hálójában vergődve, hősünk lesben állt a ház előtt, várva, hogy eljöjjön az az idő, amikor a némber a gépmosoda felé veszi útját. Atyaik. Nyugi, nem kell megijedni, nem kell visítani. Csak gondoltam esetleg kell. Ki Kifizetném az idődet, csak beszélgetniak. Ki vagy te csesznek? valami perversz? Nem. nem vagyok az. De, hogy nem vagyok pszichopata, aki a gyilkol. Nem kell félned. Nem vagy az, miért a Csak viccből, csak viccből, csak viccből, tényleg. Ide figyelj, az én szakmámban nagyon meg kell nézni, kivel kezd az ember. Ismertem egy csajt, itt meg... Nagyon... Jó, jó, te ezt a virágot neked hoztam. Virágot is hoztam, látod? Menjünk kell ebédelni, meghívlak. Az idődet is kifizettem. csak beszélgetni akar. Ez nem tipikusan a Woody ellen, aki virágot hoz és nem akar dugni. Hát ez fordítva szokott történni, Igen. virág az nincsen. De. Bár egyébként a prostituáltakkal mindig problémája van. Tehát, nem, hogy... Kivéve az agyamentheriben. Igen. Ott, ne, ott nem At okoznak nincs. problémát neki a prostitúció. Ez egész biztos. Azt írja a szíria kedves hallgató, hogy a szerelem és halál, meg az agyamentheri a két kedvence. Jó, hát az agyamentheriről már beszélgettünk, a szerelem és halál az még, még, még akár még, még lehet, hogy még egy Woody, ellen, Woody ellenes adást össze tudunk rakni, de hát hónapok kell, hogy beleteljenek nyilván. Annyi Wood filmről beszéltünk már miben erős ez az ember miben erős ez a, ez a filmes elsősorban abban, hogy olyan történeteket tud elmesélni amik, amiket, amiket érdemes végignézni és amik bájosak, kedvesek tanulságosak és mindig valami fontosat elmondanak Hát rólunk. és közel érzed magadhoz, mert akár veled is megtörténhet tehát, hogy benne érzed magad azt hogy ez mindig van egy ilyen olyan érzésed, hogy igen a Woody, Allen, a, én is a Woody Allen az nem a, fil, a filmezésnek, nem a technikai részében erős. Nem, nincsenek Woody jelenes venkek, meg ilyenekről beszélni vicces is lenne. De egyébként én azt olvastam róla, hogy mondjuk egy forgatáson az, hogy hogyan van a kamera és a képbeállítás, azt nagyon pontosan, nagyon szigorúan megköveteli, és sokkal több szabadságot ad a dialógusokban, tehát azokon én, lehet én, változtatni, én értem, én, én értem, hogy megköveteli, de nem az van, hogy filmről filmre ez változik. Ő szerintem a Woody Jelen nagyon hisz a profizmusban és tudja, hogy mi az a, profi, mi a megfelelő igen. formátum és azt ő nagyon-nagyon profi módon és nagyon-nagyon keményen végre is hajtja és el is várja és meg is valósítja. De ez nem váltakozik filmről filmre, tehát ő, ő nem ebben akarja megvalósítani magát. A Woody Jelen a sztoriban erős, a jelenlétben erős és az atmoszférában erős. Tehát ő a, ő a, ő a filmjeinek azt a, azt a világát, ami, ami által Woody elleni lesz, ami által Woody Jelenes lesz, amiből egy perc után megmondott, hogy ez, ez egy Woody Allen film. Igen, hogy ez Woody Allen a, a saját világát, ő mindig a saját világát És megvan az, az öt kérdés, ami körül állandóan táncol, és ami, amire megpróbál meg választokat Van-e van -e, van -e Isten? Van-e remény a magánéleti boldogságra a, szerele, a szerelmi kapcsolatokon belül? Ö Tudsz még ilyet? Hát ugye azért a zsidóság az. Igen, még... igen, igen, igen, hogy... igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, hogy, igen, hogy, hogy, hogy ezt most hogyan kezeljem, ezt most hogyan dolgozzam fel, erre most hogyan reagáljak, vagy ezt most e, egyáltalán a holokauszthoz való viszony. Igen. É... Mi ez a téma, ami mi... Hát meg, meg, meg, meg az érdekérvényesítésnek a képessége, ugye, hát az, az, az, az nem véletlen hogy, a, hogy a, a, a fussunk vagy vegyük fel a harcot típusú. Vagy a tegyünk -e a saját sorsunkért, vagy, mar vagy maradjunk passzívak és sodródjunk? Hát azért erre szerintem mindig megvan a válasza. Tehát, hogy ő, ő azt gondolja, hogy ő, tenni kell. Tehát az szerintem minden filmében erő. Tehát, hogy ez neki nem egy kérdés igaziból. Azt csak bemutatja. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ez volt a 7 Mesterlővészének a mai adása. Még... Ez nem egy, nem egy Woody ellenes adás volt, hanem egy Woody melletti demonstráció arra mi részünkről, legalábbis annak szántuk. Angyal Enikő kolléga a nőmnek nagyon köszönöm, hogy itt volt és hogy részt vett ebben a mai kis adásban. És e talán adjunk még ja, pontozzunk, értékelést, pontozzunk. elfelejtettük már az igen, előzőnél igen, is. Igen, igen. A, az egy másik asszonyra én legalább egy 8 és felest adok, hatalmas afrodit ére meg egy hetest. Én az egy másik asszonyra egy nyolcas tudok, és én a hatalmas Afroditére is, mert egy annyira kedves, annyira szerethető és bájos film, hogy... Aki szereti a jelent jelent azoknak ezeket a filmeket, amikről ma beszéltünk, a Jádeskorpió átkát, az egy másik asszonyt, a a ö, hatalmas Afroditét, valamint a csak az a szex című filmeket, azokat nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, most a Babel Sound című világzenei Magazin műsort fogjátok hallani a következő, következő órában. Hallgassatok a következő héten is nagyon sok 98-os frekvenciát, mi pedig 6 nap múlva újra itt leszünk veletek. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!